Куди приводять мрії? Ричард Метесон, розділ третій, коли позбавимось земних суєт? Єдина прикра можливість. Німий від потрясіння, я сидів на траві і слухав Альберта. Він вивів мене з арени, і зараз ми були на тихій галявині. Я сказав, що слухав його, але насправді це було не так. Слова і фрази долітали до мене окремими уривками, оскільки мої власні думки не давали їм скластися в єдине ціле. Здебільшого виринали тривожні спогади, про ті моменти, коли Ен казала «Якщо ти помреш, я помру за тобою. Якби ти помер, не думаю, що я б це пережила». Тоді я зрозумів, звідки було те відчуття постійного страху попри дивовижні знайомства з Саммерлендом. Десь глибоко всередині зростало перечуття, внутрішнє усвідомлення, що з нею от-от трапиться щось жахливе. Я знав, звідки в мене були ті кошмарні видіння, у яких вона благала мене про порятунок. І знову в пам'яті спливав її наляканий погляд, коли вона зісковзує скручі, тоне у спіненій воді басейну, падає під ударами ведмедиці, обливаючись кров'ю. Та круча, той басейн та ведмедиця були символами мого страху за неї, не з нами а знаменнями. Вона кликала мене на допомогу, благаючи стримати її від того, що вона збиралася здійснити. До мене долинав голос Альберта. Через її дитячі травми, дорослішання дітей, твою смерть. Я не зводив з нього очей. Він щось казав про снадійні пігулки? Його думка перервалася, і він кивнув. «Боже!» – я затолив обличчя руками і спробував заплакати, але не міг пролити ані сльозинки. Всередині було порожньо. «Смерть людини, з якою ми довго і тісно пов'язані, буквально залишає порожнину в житті», – казав Альберт. «Потік душевної енергії, спрямований на втрачену людину, не знаходить свого призначення». «Навіщо він мені все це каже?» – думав я. «Той сеанс міг теж зіграти роль», – сказав він. «Іноді такі заходи порушують душевну рівновагу». Я підняв на нього очі, нерозуміючи. «Попри те, що казала твоя дружина», – продовжував він, гадаю, вона все ж сподівалася, що життя після смерті існує. Гадаю, що... Той сеанс викликав у неї певну довіру. Коли ж він виявився з її точки зору ілюзією, вона... Його голос замовк. «Ти казав, що ви поглянете за нею», – нагадав йому я. «Ми так і робили», – сказав він. «Та не можна було знати заздалегідь, що вона збиралася заподіяти». «Тоді чому мені казали, буцімто їй призначено піти з життя у віці 72 років?» «Тому що так їй було призначено», – відповів він. «Та попри це в її волі було обійти призначення». «Ось у чому проблема, розумієш?» «Для кожного з нас встановлено час природної смерті, але...» «Тоді чому я тут?» – запитав я. Та автокатастрофа припала на час моєї природної смерті? Ймовірно, так, відповів він. А може й ні. В будь-якому разі ти не ніс відповідальності за свою смерть. Н відповідальна за свою. А заподіяти собі смерть означає порушити закон, адже так ти не відпрацьовуєш своєї життєвої потреби. Він засмучено похитав головою. Якби тільки люди розуміли, – промовив він, – вони вірять, що самогубство – швидкий спосіб забутися, втекти. Це й близько не та, Крисе. Воно просто переводить людину з однієї форми існування до іншої. Ніщо не спроможне знищити дух. Самогубство лише прискореним темпом обтяжує існування в тих самих умовах, від яких ти намагався втекти? Продовження в умовах настільки болісніших. «Де вона, Альберте?» – прибив я. «Навіть не уявляю», – відповів він. Вбивши себе, вона лише відкинула тверду оболонку свого тіла. Те, що лишилося, як магнітом притягується до землі. Але до якої саме ділянки землі встановити неможливо. Коридор між фізичним і астральним світами з усіма цілями та прагненнями є безкінченний. Як довго вона там пробуде? Він вагався. Альберте? Він важко зітхнув. Допоки не настане час її природної смерті. Тобто, я дивився на нього ошалешеним поглядом. Я не міг стримати Зойку. Двадцять чотири роки? Він не відповів. І не треба було, я вже знав відповідь. Майже чверть століття у нижчій сфері. Місці, про яке я раніше не смів навіть подумати, настільки глибокий страх викликало воно в мене. Раптом у мене з'явилась надія, і я вхопився за неї. А хіба її ефірне тіло не помре, як померло моє? Не в найближчі 24 роки, відповів він. Воно житиме доти, доки триватиме її перебування в ефірному світі. Це несправедливо, сказав я. Карати людину, яка не при здоровому глозді. Крисе, це не покарання, відповів він. Це закон. Але вона, мабуть, не тямилася горя, не здавався я. Він похитав головою. У такому разі вона не опинилася би там, де опинилася, сказав він. Це дуже просто. Ніхто її туди не відправляв. Її перебування там доводить, що вона зробила свідомий вибір. Я не можу в це повірити, сказав я. Потім встав і пішов від нього. Альберт піднявся і пішов слідом. Коли я зупинився і притулився до дерева, він став поруч зі мною. «Не може бути все так погано там, де вона зараз», – спробував він підбадьорити мене. Вона завжди намагалася жити гідно, була доброю дружиною і матір'ю, порядною людиною. І не може перебувати в стані особи, яка прожила безчесне життя. Вона лише втратила віру, тому й мала залишитися там, де є. «Ні», – рішуче промовив я. Він не відповів. Я відчув його збентеження і глянув на нього. Альберт знав, що було в мене на думці, і вперше з нашої зустрічі я побачив тривогу на його обличчі. «Крисе, ти не можеш», – сказав він мені. «Чому?» «Ну, по-перше, я не вірю, що це можливо здійснити», – сказав він. «Я ніколи такого не бачив і не чув, щоб хтось хоча б спробував». Холодний жах оволодів мною. «Ніколи?» – не на цьому рівні, – відповів він. Я безпорадно глянув на нього. А тоді воля до спротиву повернулася, і з нею рішучість. «Тоді я стану першим», – сказав я. «Крисе!» – він дивився на мене з глибоким занепокоєнням. «Хіба ти не розумієш? Вона там з певною метою. Якщо ти допомагатимеш, мету буде викривлено ти...» «Я повинен, Альберте!» – промовив я в розпачі. «Хіба ти не розумієш? Я не можу просто покинути її там на 24 роки. Я маю їй допомогти!» «Крисе!» «Я маю їй допомогти!» – повторив я, опановуючи себе. «Хто-небудь спробує зупинити мене?» Він ухилився від відповіді. «Крисе!» Навіть якщо ти знайдеш її, що, напевно, неможливо, вона подивиться тобі в обличчя і не впізнає тебе. Почує твій голос і навіть не згадає. Твоя присутність буде за межами її розуміння. Вона не лише не прийме твоєї допомоги, вона навіть не слухатиме тебе. Я запитав знову. Хто-небудь спробує зупинити мене? Справа не в цьому, Крисе, сказав він. Ти уявлення не маєш про небезпеку, яка мені байдуже, сказав я. Я хочу їй допомогти. Крисе, ти нічого не зможеш зробити. Я намагався контролювати себе. Альберте, хіба не існує наймізернішого шансу, що моя розмова з нею матиме вплив? Що вона може, хай з найменшою доли ймовірності, дістати хоч якесь розуміння, що допоможе трохи полегшити її стан. Він дивився на мене кілька секунд, що здалися мені вічністю, перш ніж відповісти. «Хотів би я сказати так», – промовив він, – «але не можу». Я відчув, як мене тягне донизу. Силою волі я змусив себе випрямитися. «Що ж, мушу спробувати», – заявив я. «Я спробую, Альберте. Байдуже, наскільки це небезпечно». «Крисе, благаю, не кажи так бездумно про небезпеку», – сказав він. Ще одна зміна. Ніколи не чув в його голосі найменшого відтінку критики. Тепер почув. Ми стояли в тиші, дивлячись одне на одного. Нарешті я заговорив. «Ти допоможеш мені знайти її, Альберте?» – спитав я. Він почав бов говорити, але я перебив його. «Ти допоможеш мені, Альберте?» «Благаю!» І знову тиша. Нарешті він відповів. «Я спробую», – сказав він. «Не вірю, що це можливо, але…» Він підняв руку, закликаючи мене мовчати. «Я спробую, Крисе!» – сказав він. Час, примножуючи муки, повертався в моє життя. Я чекав за стінами міської будівлі, нетерпляче крокуючись з місця на місце. Альберт був усередині і намагався встановити зв'язок з Н. Е. Він неодноразово попереджав мене, що я швидше за все буду розчарований. Ще ніколи на його пам'яті не вдавалося встановити успішний зв'язок з кимось із нижчої сфери. Певні люди могли здійснити подорож туди, і Альберт був один з них. Однак визначати заздалегідь місцезнаходження окремих осіб вони не могли, оскільки всі мешканці нижчої сфери були замкнені у собі і тим відрізані від спілкування. Лише якщо вони просили про допомогу. Я важко опустився на лаву, адже втома відчуття внутрішньої ваги Повернулася до мене знов Я заплющив очі і молився, щоб Альберт якимось чином знайшов її Мою Ен Щойно я подумки промовив її ім'я, в мене перед очима постало видіння Ніч, ми двоє сидимо на ліжку, моя рука навколо її плечей Ми дивимось телевізор Вона знову заснула Здавалося, вона завжди засинала, коли я обіймав її, тримаючи її голову в себе на грудях. Я ніколи не будив її і цього разу не став. Як завжди сидів нерухомо і, забувши про телевізор, неодривно дивився на її обличчя. І, як завжди, сльози повільно застилали мені очі. І не мали значення ані сивина в її волосі, ані вікові зморшки. Завжди у вісні її обличчя зберігало той по-дитячому довірливий вираз. Принаймні, коли я обіймав її. Вона, як завжди, стискала мою руку. Час від часу її пальці смикалися. Моя рука затерпла від її стискання, але я не виривався. Нехай краще терпне рука, ніж я розбуджу її. Тож я сидів нерухомо, дивлячись на її обличчя уві вісні і думаючи про те, як сильно я кохаю цю милу, дорогу дитину-жінку, що притуляється до мене. «Крисе!» Я стрепенувся і розплющив очі. Переді мною стояв Альберт. Похапцем підвівшись, я очікувально глянув на нього. Він похитав головою. Спочатку я відмовився вірити – Має бути якийсь спосіб, наполягав я. З нею немає зв'язку, відповів Альберт. Вона не просить про допомогу, тому що не вірить в її існування. Але їм не вдалося знайти її криси, сказав він. Вони перебрали всі можливі способи, пробач. Дійшовши до найближчого струмку, я сів на березі і став дивитись у стрімку кришталеву воду. Альберт сів поряд зі мною та поплескав по спині. «Мені справді шкода», – сказав він. «Дякую, що спробував», – прошепотів я. «Але одну річ я таки з'ясував», – сказав він. Я швидко глянув на нього. «Ваші почуття одне до одного такі сильні, тому що ви споріднені душі». Я не знав, як сприймати це, як реагувати». Звичайно, я чув цю фразу, але в найбанальнішому контексті, в контексті тривіальних віршів та пісень. Буквально це означає, продовжував Альберт, що ви обоє перебуваєте на одній хвилі. Ваші душі вібрують в унісон. Реакція все не проходила. Що за користь у цьому відкритті, якщо воно не допоможе «Н»? «Ось чому ти так швидко закохався в неї, коли зустрів на пляжі того дня», – вів далі Альберт. «Твоя душа святкувала воз'єднання з її душею. Я лише дивився на нього. Чомусь ця новина мене здивувала. Ніколи в житті я не був забобонним, але завжди наполягав у розмовах з Ен, що наша зустріч не була випадковістю». «І все одно, навіщо мені знати все це?» «Ось чому після смерті ти так сильно прагнув бути з нею», – сказав Альберт. «І чому ти не припиняв?» «То ось чому вона прагнула цього так сильно», – спитав я. «Вона мала б покінчити з собою, аби приєднатися до мене, досягти знов цього унісону». «Ні», – Альберт похитав головою. «Вона зробила це не для того, щоб приєднатися до тебе. Як вона могла, якщо не вірила у таку можливість?» Він знову похитав головою. Ні, вона вбила себе, щоб покласти кінець власному існуванню, Крисе, як на її думку обірвалося й твоє. Щоб покласти край власному болю, Альберте. Гаразд, болю, погодився той. Але вона не мала права приймати таке рішення. Хіба не розумієш? Я знаю, що вона страждала. Це все, що я знаю. Він зітхнув. Це закон, Крисе, повір мені на слово. Ніхто не має права. Навіщо мені знати все це, якщо воно не допоможе її знайти, засмучено перебив я. Тому що, сказав він, оскільки ви є спорідненими душами, я уповноважений і далі допомагати тобі, попри всі її застереження. Я дивився на нього збентежений. Якщо її не знайти... Я безпорадно замовк, вражений раптовим видінням. Ми двоє, наче потойбічні летючі голандці, приречені навіки скитатися в пошуках Н. Чи це він мав на увазі? Лишився єдиний шлях. Він поклав руки мені на плечі. Єдина прикра можливість. Втратити Н назавжди Відчуття дежавю може набувати зловісного відтінку, залежно від того, в який момент життя трапляється. Зараз це було відчуття холодного, всепоглинаючого гніту, з яким я простував крізь туман до будівлі попереду. «Забери від мене цей темний, нескінчений кошмар», пригадав я свою мовчазну молитву. Зараз усе повторювалося. Як тоді лави були переповнені людьми, як тоді їхні силуети були сірі й безлиці. Як тоді я брів центральним проходом, намагаючись зрозуміти, навіщо я тут. Я не знав, що це за церква. Знав лише, що цього разу не чую ридань Н, адже Н померла. Вони сиділи в першому ряду, близько одне до одного. Побачивши їх, я скрикнув у розпачі впізнання. Я чітко бачив їхні обличчя, бліді й змарілі від горя, сльози в їхніх очах, доріжки сліз на щоках. Разом з емоціями прийшло забуття. Не подумавши, я посунув до них і спробував обійняти. Тієї ж миті я збагнув, що вони не підозрюють про мою присутність і дивляться просто в бік кафедри. Мука, яку я пережив на власному похованні, тепер повернулась до мене, помноженою вдвічі адже я знав, що ховають Ен. Раптом у мене з'явилася думка, і я озирнувся. Я був спостерігачем на власному похороні. Чи можна припустити ні, криси, сказав Альберт, її тут немає. Я намагався не дивитися на дітей, не міг винести скорботи на їх обличчях, знаючи, що тепер вони самі. Цю жінку любили у багатьох відношеннях, почув я розпівану промову. Я глянув обік вівтаря і побачив розмиту фігуру священника, що виголошувала надгробне слово. Хто він, здивувався я. Особисто я не був з ним знайомим. Він не був знайомим з Ен. Як він міг говорити про неї так, ніби знав її? Як дружину і матір, друга і товариша. Її любили чоловік Кристофер і діти, Луїза і Марі, Ричард і Єн. Край пригнічений, я відвернувся від нього. Яке він має право так казати? Думка розтанула безслідно, щойно я побачив, чим займається Альберт. Той стояв перед Ричардом, простягнувши праву руку до його голови, ніби даруючи моєму синові безмовне благословення. «Що ти робиш?» – спитав я. Без жодного слова він підняв ліву руку, і я зрозумів, що він хоче тиші. Я здивовано спостерігав за ним. За кілька секунд він облишив Ричарда і встав перед Марі, так само поклавши руку їй на голову. На мить, те, як вона дивилася крізь його щільне для мого зору тіло, не бачачи його перед собою, вразило мене своєю гротескністю. Я знову з цікавістю подумав, що ж робить Альберт. Тоді я знову відвернувся. Надто боляче було дивитися на Марі. Як же я не помітив цього одразу? Відчуття хворобливого розпачу огортало мене на шляху до труни. Дякувати Богу вона закрита, подумав я. Принаймні, діти не змушені споглядати її. Раптом у мене виникла інша думка. Я згадав, як на моєму похороні Альберт казав, що я можу зазирнути до труни, якщо спробую. Чи так само було і зараз? Відчай зрастав. Ні, подумав я. Не хочу бачити її у такий спосіб. Вона справжня була десь в іншому місці. Навіщо дивитись на оболонку? Я примусив себе відвернутися від труни. Натомість заплющив очі і почав молитися за Ен. «Допоможи їй знайти мир. Будь ласка, дай їй розраду». Мій погляд сам собою повернувся до дітей. І знову мені стало нестерпно боляче від погляду на них. «Будь ласка, завершуй подумки», – благав я Альберта. «Я довше цього не винесу». «Дивитися на вбиті горем обличчя моїх дітей», не в змозі втішити їх, не в змозі хоч якось до них догукнутися. Альберт тримав руку на голові Єна. Раптом він обернувся, на його губах промайнула посмішка. Ти маєш дякувати за свого Єна, сказав він. Я вдячний за них усіх, відповів я, не зрозумівши. Звісно, сказав він, але річ у тому, що молитва Єна може допомогти нам знайти твою дружину. Ми йшли, прямуючи до межі Самерленду. Ми могли б дістатися туди силою думки, але, як пояснив Альберт, стрес від того, що я так різко покидаю цей край, мав завдати мені неприємних відчуттів. же, казав він, – «є нова молитва, не є прямою стежкою до Н». Вона лише вказує нам шлях знайти її буде непросто. Але не неможливо, відповів я. Він кивнув. Не неможливо, і знову молитва єна, подумав я, згадавши, як він уже допоміг мені одного разу. Він, наче розуміє, сказав Альберт мабуть, несвідомо, але десь глибоко в душі. Це те, на що я сподівався. Коли жоден з твоїх дітей не молився, не тому, що вони недостатньо люблять свою матір, а тому, що вважають молитви лицемірством, я гадав, що нашу справу програно. І так би й сталося, попри всю твою рішучість. Але потім я встановив контакт з розумом твого молодшого сина, і надія відродилася. «Скільки часу знадобиться, аби знайти її?» – спитав я. Ти повинен зрозуміти, відповів він. Ми можемо ніколи її не знайти. В нас є лише загальний орієнтир, а не детально описаний маршрут. Я поборов паніку і кивнув. Розумію, сказав я, але поквапимось. Альберт зупинився. Ми йшли повз великий красивий парк, обнесений високим залізним парканом. Видовище цілком аномальне. «Крисе, ходімо туди зі мною», – сказав він. «Перш ніж ми продовжимо, я маю дещо сказати». Я хотів йти якомога швидше, а не зупинятись і слухати. Але наполегливість у його голосі не залишала мені вибору. Тож я рушив поряд з ним крізь ворота до парку, проминаючи декоративний ставок. Я помітив, що риби в ньому немає – і що ґрунт навколо виглядає дещо бруднуватим. Також цієї миті я помітив, що дерев і чагарників було мало. І не те, щоб негарних, але тут і близько не було того розмаю, що я бачив скрізь у Самерленді. Та й серед трави траплялися голі ділянки. У парку я бачив людей, частина з яких прогулювалися, решта сиділи на лавах. На жодному не було мантії, натомість усі вони були вдягнені в модну земну одежу. Ці люди виглядали не дуже задоволеними і трималися з напускною гордістю. Ті, що сиділи на лавах, здавалися напруженими, обличчя їхні застигли. На кого п'яний не глянув, усі мали демонстративно безжурний вигляд. Жоден не розмовляв. Я вже хотів спитати про них, коли ми досягли лави, яку дивно, як на мене, не зайвим було б пофарбувати. Альберт жестом вказав на неї і запросив мене сісти. Я сів, він зайняв місце поряд зі мною. Я веду тебе до межі Самерленду з двох причин, почав він. Перша. Це, як я вже казав, дати твоєму організму потроху налаштуватись на досить неприємні зміни в оточенні. Друга – дати тобі знову звикнути до ходьби як до основного засобу пересування. Щойно ми покинемо Самерленд, ми потрапимо до умов більш грубого середовища і втратимо здатність переміщуватися сили думки. Я дивився на нього з цікавістю – Невже він зупинився, аби розповісти мені ось це? Здебільшого так, продовжив він, відповідаючи на моє запитання. Хочу звернути твою увагу на серйозну небезпеку, яку ти зазнаєш під час нашої подорожі нижчою сферою. Тебе схвилював наш візит на похорон твоєї дружини. Та це ніщо порівняно з тим, що ти скоро відчуєш». Під час похорону ми тримались на відстані від впливів того рівня. У нижчій сфері нам фактично доведеться відчути ці впливи на собі, аби діяти. Я можу захистити тебе певною мірою, але ти маєш бути готовим до навали, що спіткає тебе усіх негативних емоцій, які ти покинув за межами Самерленду. Ти повинен також бути готовий побачити деякі жахливі видовища. Як я вже казав, шлях до Н не є прямий. Можливо, нам доведеться перетнути страшні місця. Я хочу, аби ти зрозумів це зараз. Якщо відчуваєш, що не готовий з цим зіткнутися, мені байдуже з чим я маю зіткнутися, сказав я. Він мовчки подивився на мене, вочевидь гадаючи, чи маю я хоч найменше уявлення про те, що він розповідає мені. – Дуже добре, – сказав він нарешті. – Припускаю, в тебе вистачить сил боротися з тим, що на тебе чекає. І попереджаю, навіть наголошую на тій небезпеці, яка загрожуватиме тобі, якщо і коли ми все ж таки знайдемо Н. Зізнаюся, що тієї миті я злякався. Її пошуки можуть містити чимало страшних загроз, – вів далі він. Але то лише зовнішні загрози. Якщо ми знайдемо Н і ти спробуєш їй допомогти, тебе спіткає загроза внутрішня. Повернувшись до рівня примітивного розвитку, ти опинишся під його впливом. Знизивши власну вібрацію до земної, ти більше не зможеш міркувати чітко, але зазнаєш того ж сум'яття думок, в якому постійно живе твоя дружина. У такому послабленому стані ти ризикуєш не лише змарнувати докладені заради неї зусилля, ти легко можеш зазнати такої шкоди, що перетворишся на в'язня нижчого світу, як і вона. Альберт поклав руку мені на плече і міцно стиснув його. Тоді ти втратиш все, що здобув, сказав він. Не лише Н, а й самого себе. Тривога стрімким потоком захлиснула мене я не зміг відповісти. «Ти можеш повернутися туди, де був», – запропонував Альберт. «Якщо чесно, мені було б набагато легше, якби ти так і зробив. Тоді лише доведеться чекати на неї 24 роки, що для тебе швидко пролетять». Вирушаючи туди, ти ризикуєш втратити її на значно довший час. Я заплющив очі, почуваючись наляканим і слабким. «Я не повинен залишати її там», – думав я. «Я маю їй допомогти». І все ж мені було страшно і небезпідставно, враховуючи те, що сказав Альберт. Що як мені бракує сил? Хіба не краще було б перечекати ці 24 роки, знаючи, напевне, що ми знову будемо разом? Хіба це не безкінечно краще за спробу допомогти зараз, Можливо, ризикуючи втратити Енна завжди. Всередині нижчої сфери. Джентльмени? Почувши чоловічий голос, я розплющив очі. Він стояв перед лавою і звертався до нас. «Боюся, ви маєте піти», – сказав він. «Це приватний парк». Я ошелешено глянув на нього. «Приватний парк у Самерленті. Я почав був говорити, як Альберт обірвав мене. Звичайно, сказав він, ми про це не подумали. «Все гаразд», – відповів чоловік. Він був середнього віку, вишукано вдягнений і чепурний. «Якщо ви підете зараз же», – вів далі він, – «подальшої розмови не знадобиться». Цієї ж миті погодився Альберт, підводячись із лави. Я дивився на нього, не розуміючи, що відбувається. Без жодного слова дозволити цьому чоловікові виставити нас із парку в Самерленді. Це було на нього не схоже. Я зупинився і спробував заговорити знову, але Альберт взяв мене за руку і прошепотів. «Не заважай!» Чоловік з виразом чемного відсторонення дивився, як ми прямуємо до воріт». «Що це таке?» – спитав я. «Марно сперечатися з ним», – сказав мені Альберт. «Він не зрозуміє. Люди тут перебувають у дивному становищі. В житті вони ніколи не заподіяли суттєвої шкоди і не творять її тут. Звідси відносна приємність їхнього оточення. З іншого боку, не можна ніяк пробитися крізь мушлі їхнього зарозуміння. Вони живуть обмеженим життям, втім вірячи, що воно цілком відповідає їхньому класу. Вони гадають, що мешкають у вишуканому місці. Бачиш, у місці, доступ до якого мають лише люди їхнього суспільного стану. Вони не уявляють, що тут в Самерленді немає каст і угрупувань. Вони перебувають в ілюзії класової вищості і ніякими словами на це не вплинути. Я хитав головою, покидаючи парк. Абсурд, сказав я. Це ніщо порівняно з тим, що чекає на тебе попереду. Деякий час ми йшли в тиші. Якось я відчував, що ми не рухаємось до межі Самерленду, а йдемо по колу. Так, Альберт, давав мені час прийняти рішення. Нарешті я зібрався з думками. Оскільки це мій ризик, не н, сказав я, я хочу йти далі. Їй можна лише допомогти. Якщо не враховувати, нагадав він, що в разі твого ув'язнення в ефірному світі, ваше воз'єднання може бути відкладене. Він замовк, і я зрозумів, що він ледь не прохопився, як надовго наше воз'єднання може бути відкладене. На сотню років? На тисячу? Мною знову заволодів страх. Чи не була ця спроба звичайною дурістю? Чи не краще почекати 24 роки, ніж... Рішення прийнято. Я думав про Н, одну ув'язнену в бозна якому жахливому місці на чверть століття. Я не міг допустити цього і не спробувати допомогти. Не міг. Добре, сказав Альберт, знаючи мій вибір одразу, як я його зробив. Тоді підемо. І ще... Я захоплююсь твоєю відданістю, Криси. Ти можеш не усвідомлювати цього, але те, що ти збираєшся робити, дуже сміливий вчинок. Я не відповів, але крокуючи далі, усвідомив, що напрямок нашого руху дещо змінився, і ми знову йдемо до межі Самерленду. Попереду я побачив маленьку церкву. Як і парк, вона не була негарною, але їй бракувало досконалості, Властивої всьому, що я бачив у Самерленді раніше, вона була тьмяно коричневого кольору, це гляна кладка її осипалася і поблякла. Коли ми наблизилися, я почув, як співає паства. Втомлений землею від гріхів смутний, до небес, здіймаю спраглий погляд мій. Я здивовано глянув на Альберта. Але ж вони тут, сказав я. Вони цього не знають, відповів він. Тож і проводять час, співаючи тужливі гімни і слухаючи тужливі проповіді. Я відчув, як у душу знову вторгається неспокій. Якщо це можливо в самому Самерленді, що ж буде, коли ми повністю покинемо цю сферу? Альберт зупинився Перед нами простягалася кам'яниста дорога, крізь яку де пробивалася трава, суха і зів'яла. «Зараз нам краще перевдягнутися», – сказав він, – «і взутися». Я хотів спитати, навіщо, але знав, що він не запропонував би цього без необхідності. Я зосередився на перевдяганні. Цього разу було відчуття, ніби метелики над моєю шкірою пурхають повільніше, наче це вимагає зусиль. Я глянув униз і здригнувся, побачивши на собі той самий одяг, у якому був у ніч автокатастрофи. Я перевів очі на Альберта. На ньому були блакитні штани, така ж сорочка і бежева куртка. Одяг, що був на мені, коли мене забрали до лікарні, пояснив він. Я мимоволі скривився, почувши це. «І тепер весь час так і буде?» – спитав я. Горлом відчув повітря, воно було рідким і зернистим. «Треба починати звикати до змін у середовищі», – сказав він. «Уяви себе таким, яким міг би існувати тут, не відчуваючи дискомфорту». Я спробував, і нарешті в мене виникло відчуття, ніби я товщаю». Відчуття було легким, але чітким. Структура моєї плоті набула суттєвої щільності, повітря входило з диханням. Але наскільки ж інакше почувалися мої легені, вже ніякої свіжості і кришталевої чистоти. Повітря було важким. Воно лише підтримувало мою життєдіяльність, і все. Ідучи, я озирав сільську місцевість – Якщо тільки те, що я бачив, можна так назвати. Ніякого мальовничого пейзажу навколо, лише безплідна земля, зів'яла трава, херляві, позбавлені листя дерева, жодної ознаки води. І жодних будинків, що не надто мене здивувало. І хто б тут оселився з доброї волі, подумав я. «Ти побачиш тих, хто з доброї волі оселяється в місцях настільки моторошних, що це порівняно з ними взірець краси», – сказав Альберт. «Я зробив зусилля, аби не здригнутися». «Ти намагаєшся відмовити мене?» – спитав я. «Приготуйся», – сказав він. «Щоб я не казав, навіть так ти не зможеш уявити собі все, що змушений будеш побачити». Я знову зібрався, був знову спитати його і знову передумав. Він знав щось, а я ні. І краще було не гаяти сил на суперечки, піддаючи сумніву його слова. Вони були потрібні мені для зустрічі з тим, що чекало попереду. А просто перед нами лежав пустельний безлюдний простір. З кожним кроком земля під ногами ставала все менш і менш пружною, і я помітив зазубрені тріщини на дорозі. Не було жодного вітерцю, повітря стояло нерухоме і важке, стаючи дедалі холодніше, поки ми просувалися вперед. Чи може назад? Мені лише здавалося, що знову темніше. Мені лише здається, що знову темніше, – спитав я. Ні, – відповів він тихо. Мені здалося, що тон його голосу змінюється на нижчий – як змінювався і вигляд землі з кожним моментом відчуженішої. От тільки темніше є не для того, щоб дати тобі відпочити. Темно стає, бо ми впритул наблизилися до нижчої сфери, яку також називають темною сферою. Попереду був чоловік. Він стояв, байдуже спостерігаючи наше наближення – я вирішив, що це хтось, хто з якихось невідомих причин обрав жити тут. Я помилявся. Звідси починається нижча сфера, сказав він нам. Цікавим тут не місце. Я тут, щоб декому допомогти, відповів я. Чоловік подивився на Альберта, який кивнув і сказав. Це так. Ви не йдете туди, щоб просто подивитися попереджувальним тоном, сказав він. Ні, відповів Альберт, ми шукаємо дружину цього чоловіка, аби спробувати їй допомогти. Сторож кивнув і поклав руки нам на плечі. Тоді йдіть з Богом, сказав він, і будьте пильними весь час, будьте насторожі. Альберт знову кивнув і чоловік прибрав руки з наших плечей тієї ж миті, коли ми перетнули кордон, я відчув себе ніяково, пригнічено. Мене сповнило майже нездоланне бажання розвернутися і втекти до безпечнішого місця. Довелося опанувати себе, щоб не відступити. «Скажи мені, якщо захочеш повернутися», – сказав Альберт. «Чи він почув мої думки, чи просто було очевидно, що я думав у той момент?» «Гаразд», – сказав я. Коли б ти це не відчув, додав він. Тоді я зрозумів, що він більше не має доступу до моїх думок. Тепер ми маємо говорити вголос, так? Промовив я. Так, відповів Альберт. Незвично було бачити, як його губи знову рухаються. Чомусь це видовище більше, ніж будь-що збаченого і відчутого, переконало мене, що ми в нижчій сфері. То що я бачив? Майже нічого, Роберте, ми йшли крізь безбарвний пейзаж, Похмуре небо зливалося з землею такою мірою, що здавалося, ніби ми пробираємось крізь суцільну сірість. «Тут немає ніякої природи?» – спитав я. «Нічого постійного», – відповів він. «Усе, що ти можеш побачити – дерево, кущ, скеля. Лише уявна форма, створена кимось на цьому рівні». Загальний вигляд відбиває колективний внутрішній світ місцевих мешканців. Оце їхній колективний внутрішній світ, здивувався я. Беззвучний, безбарвний, неживий. Це він, відповів Альберт. І ти тут працюєш? Я був вражений, що хтось, маючи вибір, обирає працювати в такому непривітному місці. Це ще нічого, тільки відповів він. Я не помилився у своїх спостереженнях. Його голос був тихішим, ніж у Самерленді. Млява атмосфера цього місця негативно вплинула на його мовлення. «Цікаво, як же тоді звучав мій голос?» «Стає холодно», – холод, не зауважив я. «Уяви тепло навколо себе», – порадив Альберт. Я спробував поступово переконатися, що холод зробився менш суворим. «Краще?» – спитав Альберт. Я відповів, що краще. «Але пам'ятай», – нагадав він мені, – «подальше просування вимагатиме все більшої адаптивної концентрації, аби ти міг пристосуватись до впливу оточення». «Концентрації, якою тобі буде все важче керувати». Я неспокійно озирнувся навколо. «Стає темно», – сказав я. «Уяви світло навколо себе», – порадив Альберт. «Уявити світло?» – подумав я. Спробував, хоча й не розумів, як це може допомогти. Але допомогло. Потроху тіні, що обступили нас, почали світлішати. «Як це діє?» – спитав я. «Світло тут можна отримати виключно впливом думки на атмосферу», – відповів він. «Хай буде світло!» – це більше, ніж просто фраза. Ті, хто потрапляє до цієї сфери, не досягнувши певного розвитку, почуваються в темряві, в буквальному сенсі цього слова. Їхня свідомість ще не розвинена настільки, щоб продуктувати достатньо світла, аби бачити. «І через це вони не можуть піднятися вище?» – спитав я з тривогою, думаючи про Ен. «Бо насправді не можуть знайти свій шлях?» «Частково, може, і так», – сказав він. Втім, якби очима вони й бачили, їхні організми непридатні до існування у вищій сфері. Повітря, наприклад, здається їм таким розрядженим, що нестерпно буде дихати, якщо взагалі можливо. Я обвів поглядом нескінченно голу місцевість. Це можна було б назвати «Вітерленд» – край вічної зими, промовив я засмучений видовищем. Можна, погодився він. От тільки спогади про зиму на землі здебільшого приємні. Тут нічого приємного немає. Твоя робота тут успішна, спитав я. Він зітхнув, і глянувши на нього крізь присмерк, я помітив журбу. Ніколи раніше не бачив цього виразу на його обличчі. «Ти знаєш з особистого досвіду, як важко змусити людей на землі повірити о потойбічне життя», – сказав він. «Тут набагато важче. Прийом, який я тут отримую, схожий на той, на який наштовхується наївний служитель церкви найнікчемнішому гетто. Мої слова зустрічали глузливим сміхом, грубими жартами, словесними образами будь-якого гатунку». Неважко зрозуміти, чому так багато жителів цієї сфери мешкали тут століттями. Я подивився на нього з таким сумом, що він здивувався, а тоді, зрозумівши, що сказав, одразу ж розкаявся. Навіть він втрачав чутливість у цьому місці. «Вибач, Крисис», – сказав він. «Я не мав на увазі, що Ен пробуде тут так довго, як довго я тобі казав». Він знову зітхнув. Ти бачиш, що я маю на увазі, коли кажу, що атмосфера цього місця шкодить мисленню. Попри те, у що я вірю, я вже дозволив їй вплинути на мої переконання. Звичайно ж, головна правда полягає в тому, що будь-яка душа зрештою підноситься. Я ніколи не чув, щоб чийсь дух залишався відлученим навіки, байдуже наскільки злий. А твоя Н далека від зла. Я лише хотів сказати, що існують заблудлі душі, для яких час перебування тут сягає, принаймні так їм здається, вічності. Більше він нічого не сказав, і я не наполягав на тому. Мені не хотілося думати про Н, замкнену тут на безкінченний проміжок часу, або про себе, ув'язненого всередині нижчої сфери. пустити в себе темні думки. У повітрі висів важкий сморід, що можна було описати як запах тління. Попереду простиралася місцевість, заповнена хаотично розкиданими хатками. Я сказав би селище, але не бачив жодного ладу в цьому скопчені бараків і халуп. «А це що за місце?» – спитав я. «Тут «Мешкають люди, однакові за сутністю», – промовив Альберт. «Вона ж не...» – почав я, але не зміг завершити. Надто страшною була здогадка, аби промовляти її вголос. «Я так не думаю», – відповів Альберт. «Дякувати Богу! Ледь не вихопилося в мене, коли я збагнув, що Н може перебувати у значно гіршому місці». Я опирався думці, але ніяк не міг витіснити її з голови. Я знав, що це несправедливо щодо неї, але нічого не міг вдіяти. Згубний вплив цієї місцини відчутно відбивався на моїй свідомості. Без жодного звуку наближалися ми до купи безладно натканих дров'яних хижок. Все, що я чув, це лише човгання наших чобіт – по сірій кам'яністій землі. Трохи праворуч я побачив кількох людей. Частина з них безцільно блукали, інші нерухомо стояли на місці. Усі були вдягнені у старе, занедбане вбрання. «Ким вони були?» – гадав собі я. «Що вони зробили чи не зробили? Через що мали опинитися тут?» Ми наблизились на кілька метрів до групи людей, чоловіків і жінок. Хоча Альберт і запевняв, що, на його думку, Н тут не було, я став уважно роздивлятися жінок. Жоден навіть не глянув у наш бік. «Вони бачать нас?» – спитав я. «Ми їх не цікавимо», – відповів Альберт. «Усіх їх поглинули власні турботи. Я побачив людей, що сиділи на кам'яних брилах, і з подивом зрозумів, що ті брили є витворами їхніх уяв. Вони сиділи, похнюпивши голови, безвільно опустивши руки, дивлячись у землю, непорушні у своїй самотності. Я знав, що коли не глухі, вони нас чують, але жоден не виказав, що помічає нашу присутність. І знову я впіймав себе на тому, що роздивляюсь жінок. «Припини!» Подумки обірвав я себе. Її тут немає. Але ж Альберт цього не казав, осяйнула мене. Він лише казав, що не знає. Чи так можливо, думав я, придивляючись пильніше. Ми були так близько від кількох людей, що, незважаючи на темряву, я зміг роздивитися їхні риси. Від цього видовища мені відібрало подих. Звикай, промовив Альберт. Буде й гірше. У його голосі майже не було співчуття. Я швидко глянув на нього, смутно гадаючи, чи це місце так на нього вплинуло. Якщо навіть він не здатен опиратися впливу, на що можу сподіватися я? З трим я озирнувся на людей. Ен не могла бути тут, просто не могла, риси людей чоловіків і жінок були гіпертрофовані, як при гігантизмі. Вже не обличчя, а якісь роздуті карикатури. Попри власне рішення я пильно роздивлявся жінок. Чи оте спотворене обличчя не Н? Я відігнав цю думку. Ні, її тут немає. Вона ж не тут, правда? Благальним тоном спитав я, кілька секунд тому вже ні в чому не впевнений. Ні, прошепотів він, і я зробив довгий, глибокий видих. Ми пройшли повз молодика, який лежав на землі в драному і замурзаному одязі. Спочатку мені здалося, що він дивиться на нас, але з виразу очей я збагнув, що він повністю зосереджений на власних думках. Це був погляд людини, що замкнулася в своєму відчаї. Я ковтнув, глянувши на його розгублене обличчя, відчув, як смердюче повітря стікає горлом, наче холодний клей. Чому вони такі? спитав я, болісно скривившись від вигляду цих нещасних. Зовнішність людини деградує разом з її свідомістю, відповів Альберт. Теж саме трапляється на землі. Людські обличчя змінюються протягом деякого часу, слідом за їхніми діями і думками. Це лише логічне, хоча й жахливе, продовження процесу. «На вигляд вони такі страшні?» – сказав я. «Вони і є страшні», – відповів він. «Страшні у своєму захопленні власними персонами». «Вони завжди були…» – «Є такими гидкими», – спитав я. Він вагався перед тим, як відповісти. Нарешті вимовив. Спробуй зрозуміти, Крисе, коли я кажу, що це ніщо в порівнянні з тим, що лежить попереду. Люди, яких ти бачиш, можуть бути невинуваті у по-справжньому страшних гріхах. Та навіть незначна провина набуває страшнішого вигляду в оточенні людей з такими самими провинами. Кожна людина примножує і підсилює вади інших. На землі кажуть, біда не приходить одна. Правильно було би гірша біда, коли вона не одна. Як бачиш, тут немає рівноваги. Всюди суцільні недоліки, тож цей зворотній розвиток сам себе прискорює, спричиняючи все більший розлад. Це рівень крайнощів. А навіть менше зло, доведено до крайнощів, здатне зробити умови проживання нестерпними. Ти бачиш їхні аури? Досі я не помічав їх через брак світла, але тепер, коли він звернув на це мою увагу, побачив. Там були лише мутнуваті відтінки коричневого і сірого, гнітючі брудні кольори. Тож усі ці люди однакові, підсумував я. «За великим рахунком так», – відповів Альберт. «У цьому полягає одне з цього світу. Тут не існує злагоди між людьми. Усі вони однакові за сутністю, але ніколи не знайдуть між собою друзів, лише до віку споглядатимуть відображення власних вад». Раптом він обернувся праворуч. Я глянув у тому ж напрямку і побачив перший відносно швидкий рух у цьому місці. Незграбне шкутульгання чоловіка, що поспішав сховатись за хатку. «Марко!» – гукнув Альберт. Я глянув на нього приголомшений. «Він знав того чоловіка?» Альберт смутно зітхнув. Невідомий залишився поза зором. «Тепер він завжди тікає від мене», – сказав він. «Ти знаєш його?» «Я працював із ним довгий-довгий час», – відповів він. «Були часи, коли я гадав, що в нього майже вийшло. Переконував його, що він не в'язень, а сам довів себе до такого стану». Альберт похитав головою. «Але він не вірить». «Хто він?» – спитав я. «Бізнесмен», – відповів Альберт. «Людина, що за життя не переймалася нічим, окрім здобуття капіталу». Він майже не приділяв часу друзям та родині. В день і вночі, сім днів на тиждень, 52 тижні на рік, він думав лише про грошовий зиск. А тепер він почувається зрадженим. Він гадав, що заслуговує на винагороду за все, що зробив. Я працював як чортів кінь. От його постійний рефрен. Щоб я не казав, він повторює те саме. Так, наче його цілковита одержимість прибутками сама себе виправдовує. Наче більше ніякої відповідальності в нього немає, ні перед ким і ні за що. Рідкісні внески у ту чи іншу благодійну справу переконали його у власній щедрості. «Пам'ятаєш Марлі з його ланцюгами?» – нагадав Альберт. «Доречне порівняння. Марк теж обтяжений ланцюгами. Він їх просто не бачить. Я подивився ліворуч і завмер, охоплений тривогою. Я побачив жінку, настільки разюче схожу на Н, що був упевнений, це вона. І рванувся до неї. Альберт втримав мене. «Це не Н», – сказав він. «Але…» – я виривався від нього. «Не дозволяй своєму прагненню до Н засліпити тебе настільки, щоб бачити її там, де немає», – застеріг він. Із подивом я глянув на нього, а тоді став знову розвертатися до жінки. «Вона так схожа на Ен, сказав я собі. Я дивився на неї. Справжньої схожості було мало. Я моргнув і придивився уважніше. Ніколи в житті не страждав на галюцинації. Чи це почалося зараз? Я не зводив з неї очей. Вода сиділа, знитівшись на землі, вкрита з голови до ніг сіткою з тонких чорних ниток. Вона не рухалась, а просто дивилася перед собою неживими очима. Ці слова беру назад. Як і молодик, вона зазирала всередину себе, вдивляючись у темряву власної душі. «Вона не може розірвати ті нитки?» – спитав я. «Найменшим зусиллям», – відповів Альберт. Річ у тому, що вона не вірить у таку можливість, а розум – це все. На землі я переконаний, її життя було суцільним розчаруванням, сповненим почуття жалощів до себе. Тут же це почуття роздулося до міри, у якій ти бачиш його тепер. Я гадав, що вона схожа на Н, присоромлено сказав я. Пам'ятай, що казав той чоловік, нагадав мені Альберт. Увесь час будь насторожі. Я останнє глянув на жінку, ідучи геть. Ця жінка зовсім не скидалася на Н, і все ж вона пробудила в мене цікавість. Чи була Н у такому ж становищі, ув'язнена в такому ж місці? Ця думка не давала мені спокою. Ми продовжили наш шлях крізь тихе, безформине селище, повз його жалюгідне, німе населення. Я був такий виснажений, що на мене нахлинули спогади про втому, яку я відчув одразу після смерті. Не маючи сил на інше, я впіймав себе на тому, що сутулюся на ходу, набуваючи тієї ж осанки, що й деякі люди навколо. Альберт взяв мене за плече і змусив випрямитися. «Не дозволяй собі втягнутися у це, інакше ми ніколи не знайдемо «Н», – застеріг він. Ми лише починаємо. Я змусив себе йти прямо, зосередившись на боротьбі з втомою. Це миттєво допомагало. «Пильнуй!» – повторив Альберт слова сторожа. «Вибач», – відповів я. Хвиля смутку оповила мене. Альберт мав рацію, ми лише починали. Якщо вже тепер я був такий вразливий, як міг сподіватися досягнути... «Ти знову сутулишся», – попередив Альберт. «Боже мій», – подумав я, – «це сталося так швидко, найменша думка вражала мене. Але я опиратимусь», – поклявся я. «Не дозволю собі піддатися темному вмовлянню цієї сфери». «Впливове місце», – прошепотів я. «Лише якщо дозволити йому впливати на себе», – відповів Альберт. «Розмовляти», – думав я. Тиша це ворог. Негативне відбиття. Що це за нитки навколо тієї жінки, спитав я? Розум, як колесо прядки, сказав Альберт. За життя постійно плете павутиння, яке на щастя чи нагорі огортає нас день смерті. У випадку тієї жінки павутиння перетворилося на сильце, сплетене з егоїстичних турбот. Вона не може я не чув, що він казав далі, адже мій погляд було прикуто до групи людей, які навприсядки і навколішки оточили щось, чого я не бачив, розвернувшись спинами до нас. Їхні руки ще швидко закладали до ротів. Усі вони наче розпухли. Почувши звуки, що долітали від них, рохкання, гарчання, роздирання, я спитав, що вони роблять. «Їдять», – відповів Альберт. «Ні, краще сказати так – жируть. Але якщо в них немає тіл?» «Звісно, вони ніколи не бувають задоволені», – сказав він. «Вони роблять це з пам'яті, лише вірячи, що їдять. Так само вони можуть бути пияками і дудлити оковиту, якої не існує». Я відвів очі від цього видовища. Ті люди, Роберти, нагадували створінь, що пожирають труп. «Ненавиджу це місце», – подумав я. «Криса, йди прямо», – нагадав Альберт. Я ледь не застогнав. Мить ненависті була настільки сильна, що змусила мене зігнутися. Я все більше починав цінувати сказане тим чоловіком. «Будьте насторожі». Ліворуч від нас я бачив високу сіру будівлю, що нагадувала зотлілий склад. Його масивні двері були відчинені, і побачивши сотні людей, що стікаються туди, я рушив у тому ж напрямку. Може, я... довелося зупинитись, адже вібрації, що йшли від неї, вдарили по мені так, що я ахнув, як від удару фізичного». Я дивився на фігури, що рухалися в глибокій млі. Їхній одяг вільно хилитався на їхніх тілах. Обличчя були витягнутими і блідими. Кожен з них йшов, похнюпивши голову, не помічаючи нікого навколо, відштовхуючи інших, без жодної реакції, якщо траплялося зіткнення. Не знаю, яким чином, але мені були відкриті їхні думки – у яких бився один похмурий рефрен. Ми тут навіки, і немає надії для нас. Це неправда, сказав я. Заради Н я не міг дозволити собі повірити в це. Це правда, доки вони так вважають, сказав Альберт. Я відвернувся, аби не бачити цього. Це має бути пекло, думав я. Похмуре і безмежне місце криси. О, Боже, прошепотів я наляканий. Я знову зігнувся, мої рухи уповільнювалися, згасали. Невже я ніколи не зможу протистояти згубному впливу від цієї сфери? Невже не було жодної надії, що я... Крисе! Альберт зупинився з силою, змусив мене випрямитися. Міцно тримаючи мене за руки, він зазирнув мені в очі, і я відчув, як щось розтікається моїм тілом відновлюючи енергію. Ти повинен залишатися насторожі, сказав він. Вибач, буркнув я. Ні, не вибачайся, а будь сильним, наказав я собі. Намагаючись зосередитись на протистоянні, я рушив з Альбертом далі, крізь туманне світло, залишаючи позаду тьмяний розсип хаток. У цьому місці не було тиші. Наближаючись, ми чули крики гніву і суперечок, що вповні долітали до нас. Крики людей, що сварилися, різкі, дикі, мстиві голоси. Скоро я побачив їх. Жоден не торкався одне одного. Сутичка відбувалася цілком на словах – злих, жорстоких, нищівних словах. Зловісний туман нависав над зібранням людей. Переплетення їхніх темних аур, між якими проблискували загрозливі червоні спалахи люті. Альберт попередив про те, що ми наближаємось до зони скупчення агресивних душ. На цій ділянці, яку ми наразі перетинали, градус агресії був найнижчий, сказав він. Тут, принаймні, вона обмежувалась вербальними образами. Це одне з місць, у яких ти бував раніше? спитав я. Довелося говорити голосно, аби мене можна було почути. Одне з них, відповів він. Оминаючи грубки сперечальників, я відчув, як на нас виплескуються струмені їхньої крижаної жовчі. Вони навіть не знали, хто ми а вже не самовито нас ненавиділи. «Вони можуть зашкодити нам?» – неспокійно спитав я. «Ні, якщо ми не переймемо їхнього гніву», – відповів Альберт. Їм значно легше зашкодити живим людям, які не підозрюють про їхнє існування. На щастя, вони рідко продукують спільну думку. А якщо це випадково трапляється – Могутні розуми вищих сфер про це дізнаються і розсіюють виплиск так, щоб він не заподіяв шкоди невинним людям на землі. Звичайно, і на землі є особи, чия природа сприйнятлива до таких думок. Люди, що стають їхніми провідниками. Цим не можна допомогти. Ось у чому полягає пастка доброї волі. Будь-який чоловік або жінка – Має здатність впустити в себе темні думки. На дні пекла. Що далі ми йшли, то більшу відразу я відчував і більш нервовим ставав. Якийсь болісний неспокій переповнював мене, я почувався здавленим, придушеним, наче сама атмосфера стискалася навколо мене. Повітря в легенях було затхлим, нечистим, густим, як слиз. «Налаштуй організм знову», – скомандував Альберт. «І знову вже в шосте, чи, може, в сьоме, я уявив себе таким, яким мав би бути, щоб існувати в цих нових умовах». Існувати, бачить Бог, не з комфортом, сама думка про комфорт давно вже покинула мене. ВИЖИВАННЯ От і все, на що я зараз міг сподіватися. Я відчув, що моє тіло ніби зсідається. Настільки, що я міг би знову жити на землі. Плоть одобіла і обважніла. Кості згустіли. «І розум налаштуй», – сказав мені Альберт. «Зараз буде найгірше з усього, що ти побачиш». Я глибоко вдихнув, скривившись від смаку і запаху несвіжого повітря. Це справді допоможе, спитав я. Якби був інший спосіб знайти її, будь впевнений, що ми обрали б його, сказав Альберт. То ми хоч наблизилися до неї? Так, сказав він, і ні. Я роздратовано обернувся до нього. Що це означає, спитав я. Його спішний погляд закликав мене притлумити злість. Спочатку мені це не вдалося, але зрозумівши всю необхідність, я силою волі опанував себе. Ми стали ближче до неї, спитав я. Ми рухаємось у вірному напрямку, відповів він. Мені просто ще не вдалося визначити її місце знаходження. Він зупинився і глянув на мене. Пробач, я просто не можу пояснити це краще, промовив він. Можна сказати, що так допомагає. «Прошу, вір мені!» Я подивився на нього і кивнув. «Скажи мені, якщо захочеш повернутися», – сказав він. «Повернутися?» «Дозволь мені пошукати її. Я хочу знайти її, Альберте, зараз. Криси, ти маєш...» Я розгнівано відвернувся від нього, потім так само швидко озернувся. Він лише попереджав мене. Те, що я так нетерпляче з ним поводився, означало, що оточення відновило вплив на мене. Я став вибачатися, а тоді відчув, як мене знову розбирає злість. Я ледь не зірвався на нього, а тоді промінь розуму пробився крізь темну завісу обурення. І я знову вкотре зрозумів, він лише намагається допомогти. Хто я був такий, щоб сперечатися з людиною, яка приходить сюди допомагати іншим? Що заради Бога зі мною коїться? Мої почуття ще раз змінили напрямок. Я знову почувався невтішним, враженим власною нездатністю. Крисе, ти знову сутулишся, сказав Альберт. Зосередься на чомусь позитивному. Спалах тривоги. Я змусив свій помутнілий розум думати про Самерленд. Альберт – мій друг. Він привів мене на пошуки Енн з єдиної причини – з любові. «Вже краще», – сказав він, – «продовжуй у тому ж дусі, хай там що». «Спробую», – відповів я, – «пробач, що я знову зірвався». «Тут непросто весь час пам'ятати», – сказав він, – «і легко забути». Навіть ті слова, що мали на меті лише пояснення, містили таємничий магнетизм, що тягнув мене донизу. І знову я став думати про Самерленд, а потім про Н і про моє кохання до неї. Стало краще. Я вирішив зосередитись на Н. Що далі ми йшли, то темніше ставало. Попри зосередження на світлі, що огортало мене, оболонка сяйва стискалася наче щось тиснуло на неї ззовні. Світло навколо Альберта було сильнішим, але навіть його сяєння було тепер не яскравіше за вогник свічі, що згасає. Здавалося, я відчував, як густіше повітря. Ми наче рухалися по дну глибокого темного моря. Ніде не було видно ані людей, ані будівель. Все, що я бачив попереду, лише скелі, Низка крутих валунів. Кілька хвилин по тому ми досягли межі кратеру. Нахилившись уперед, я зазирнув у його темряву і різко відсахнувся. Щось злісний отруйне ринуло звідти. «Що?» – пробормотів я. «Якщо я був колись у місці, що заслуговує називатись пеклом, ось воно», – сказав Альберт. «Вперше я чув побоювання в його голосі» і це ще більше підсилило мій страх. Досі він скрізь залишався сильним, і якщо це місце налякало його, «Та все ж ми маємо спуститися туди», – сказав Альберт. Не впевнений, чи звертався він до мене, чи збирався на силі перед тяжким випробуванням. Я важко вдихнув. «Альберта, вона ж не там?» – благанно промовив я. «Не знаю», – відповів він. Його обличчя було суворим. Знаю лише, що маємо піти туди, якщо хочемо знайти її. Здригаючись, я заплющив очі і спробував пригадати Самерленд. На мої гори виявилося, що я не здатен цього зробити. Напружено я намагався викликати в уяві те озеро, на якому я був. Вишуканий краєвид. Думка зникла. Я розплющив очі і побачив перед собою безмежний темний кратер. Він був окружністю в кілька миль і мав круті стіни. Все, що я міг розгледіти на його дні, все одно, як намагатись розрізнити щось посеред долини глупої ночі, були величезні нагромадження скель. Наче тут стався катастрофічний сув ґрунту мільйон років тому. Здається, я бачив проходи серед них, але не був впевнений. Чи були тунелі в скелі? Я знову здригнувся, намагаючись не уявляти, якого роду створіння можуть кублитися в них. «Ми справді повинні йти цим шляхом?» – спитав я. Подумки я вже знав відповідь, та все ж чув власний голос, що тремтів від жаху. «Криси, ходімо назад», – запропонував Альберт. «Дозволь, я пошукаю сам». «Ні», – я опанував себе. «Я кохав Ен і мав допомогти їй». І ніщо в глибинах пекла мене не зупинить. Альберт зустрівся зі мною поглядом. Його зовнішній вигляд змінився. Він став таким, яким я пам'ятав його на землі. Ніщо досконале не могло вцілити в цьому місці. І його риси тепер були такі, як я пригадував в юності. Завжди трохи блідий, трохи хворий. Таким він був і зараз і я був впевнений, що виглядав не краще за нього. Я міг лише молитися, щоб під цією блідістю ще зберігалася незламна рішучість людини, яку я зустрів у Самерленді. Ми спускалися донизу нерівною скелястою ущеленою. Було занадто темно, аби щось розібрати, та я відчував слиз на поверхні скель, Желеподібну речовину, від якої йшов запах гниття. Іноді я з жахом відчував, як дрібна істота повзе по моїх пальцях. Я скручував пальці, і тварини, хоч ким би вони були, спритно ховалися по тріщинах. Стиснувши зуби, я змусив себе зосередитись на Н. Е. Я любив її і був тут, аби їй допомогти. Ніщо інше цього не пересилить. Ніщо. Що далі ми спускалися то більше відчуття, як би це описати, матеріальності наповнювало повітря. Так, наче рухаючись вниз, ми продирались крізь невидиму в'язку рідину. Пристосування забрало лише кілька секунд. Ми були частиною навколишнього середовища, і наша плоть автоматично адаптувалася до нього. Повітря якщо його можна було так назвати, було цілком відразливим, густим і липким, смердючим на запах. Я відчував, як воно приставало до мого тіла, заповзало в легені, доки ми спускалися все нижче і нижче. «Ти справді був тут?» – спитав я. «Дихати було важко, я задихався. Так само ми могли бути живими», – думав я. Настільки складним було відчуття життєдіяльності власного тіла. «Знову і знову», – сказав Альберт, – «я би так не зміг». «Хтось має допомагати», – відповів він. «Ці люди не можуть допомогти собі самі». «Вони», – подумав я, – «конвульсивний спазм скрутив моє тіло. Як вони виглядають, мешканці цієї богом забутої діри?» Я сподівався, що мені не доведеться це з'ясовувати. Я молився, щоб Альберт через якесь раптове осяяння збагнув, де саме перебуває Н, і відвів мене туди, подалі від цього страшного місця. Я не витримаю довше. Ні, зупинив я себе. Я не повинен думати так. Я витримую все, що треба, аби знайти Н. Нижча сфера. Не дуже влучний опис для цієї місцевості. Не передає навіть половини всього жаху. Тут немає світла, тільки чорна, незбагненна ніч. Немає рослинності, нічого, окрім холодного каменю. Важкий, відразливий, нескінченний сморід. Атмосфера здатна примусити найсильнішу людину почуватись слабкою і безсилою. Чорна порожнеча огортала нас. Вона забирала кожну крихту зосередження, яке залишалося в мене, аби підтримати найменший проблиск світла. Я більше не бачив власних рук, промайнула думка, мабуть це схоже на спелеологію. Темрява тиснула на моє тіло, що нижче, то важче. Чи небезпечніше було б йти зовсім без світла, думав я аби не привертати уваги. Від цієї думки я ахнув. Мертвотна темрява накрила мене. «Альберте!» – прошепотів я. «Уявляй світло!» – швидко підказав він мені. Я притулився до холодної скелі і напружено спробував зробити, як він казав. Мій мозок з важкістю вимальовував образ світла. Подумки я запалював сірника, який відмовлявся горіти. Знову й знову я черкав його голівкою об кам'янисту поверхню, але найкраще, що мені вдалося видобути, був короткий випадковий спалох вдалині. Я намагався уявити факел в моїй руці, лампу, ліхтарик, свічу. Ніщо не спрацьовувало. Темрява стискалася навколо мене, і я запанікував. Раптом я відчув, як рука Альберта опустилася мені на плече. «Світло», – промовив він. На мене нахлинуло полегшення, коли світло знову засяяло, як бліда корона навколо моєї голови. Я відчув прилив заспокоєння. Завдяки світлу, але також завдяки Альберту, чия незламна здатність відновлювати в мені силу, допомогла викликати світло знову. «Думай про нього невпинно», – сказав він. «Жодна темрява в світі не зрівняється з темрявою нижчої сфери. Ти не захочеш лишитися тут без світла». Я простягнув праву руку, аби вдячно стиснути йому плече. В той самий момент щось холодне і багато ноги дременуло вздовж моєї лівої руки, і я ледь не відірвав її від стіни, лише в останню мить втримавшись. Я знову вхопився за стіну правою рукою і заплющив очі. За кілька секунд я прошепотів. «Дякую». «Все гаразд», – сказав Альберт. Продовжуючи наш шлях, я гадав, що було б, якби я не втримався і впав. Померти я не міг. Хоч якесь заспокоєння. Смерть у пеклі – найменша з загроз. Згустіле повітря ставало зараз все холоднішим, липнучи до шкіри повзучою вогкістю, що справляла враження істоти. Уяви теплоту, наказав я собі. Я намагався відтворити в уяві повітря Самерленда, відчувати його тепло на своїй шкірі. Це трохи допомогло, але сморід ставав ще гіршим. Про що він нагадував мені? Вперше я не міг згадати, спускаючись все нижче і нижче. Невже ми ніколи не досягнемо дна? А тоді я згадав. Літній день. Марі поверталася з кінної прогулянки на Кітті. Саме перед тим, як вона обтерла змилене хутро кобили, я вдихнув цей запах. Я стиснув зуби до болю. Запах пекла. Це запах спітнілого коня, подумав я. Чи не з цим місцем зіткнувся Данте у своїх жахливих видіннях? У той момент я збагнув. Повільно, надто повільно, кожна думка давалася через силу. Що так само, як пригнічував темряву і холод, я міг розмірковуючи логічно відгородитися й від смороду. Як, запитував себе я. Мій розум перевертався, наче корабль, що йде на дно. Думай, наказав я собі, і спромігся викликати спогад про свіжий аромат повітря Семерленду. Спогад аж ніяк не бездоганний, але достатній, щоб полегшити сморід і зробити мій подальший спуск униз більш терпимим. Вирішивши розповісти йому про те, що зробив, я озирнувся до Альберта і завмер. Від несподіваного жаху. Я його не бачив. Я промовив у голос його ім'я. Жодної відповіді. «Альберте!» тиша. «Альберте!» «Я тут!» Лише цієї миті його голос досягнув мене. І я напружено вдивившись, побачив слабке сяйво, що наближалося до мене. Знак його присутності. «Що трапилося?» – спитав я. «Ти втратив пильність», – відповів він. І я, глянувши вниз, зробив те саме. Я подивився вниз, і мене відібрало подих. Все, що я побачив, була повна й безмежна чорнота. Як він міг там щось розгледіти? Я затримав дихання, прислухаючись. З темної діри до моїх вух долинала суміш майже нечутних звуків. Крики й стогони, наче в агонії – Різкий, несамовитий регіт, божевільне завивання. Я намагався не тремтіти, але сил бракувало. Як я міг спускатися туди? Заплющивши очі, я благав. Боже, допоможи мені вижити, щоб не чекало мене на дні пекла. СВОЇ ОКРЕМІ ПЕКЛА Мені цікаво, чи буває, не хтось із правом духовного первородства, хтось, хто завітав сюди на рівні надсвідомості, дав англійській психіатричній лікарні назву Бедлам. Содом і гомора. Ця фраза спливла в моїй пам'яті, коли ми досягли дна кратеру. Повітря роздирали всі різновиди жахливих звуків, на які тільки здатна людська істота. Крики й виття. Голосні прокльони, сміх будь-якої градації божевілля, шипіння і гарчання, тваринний рев, несамовиті передсмертні стогони, пронизливі крики болю, дикий крик і лемент, виски, завивання, голосіння, вигукування, скрики, галаслива метушня незліченної кількості душ в муках душевного розладу. Альберт нахилився близько і прокричав мені в ухо. «Тримайся за мене!» Мене не треба було вмовляти. Як дитина в полоні всіх відомих і невідомих страхів, я вхопився за його руку, і ми рушили днищим кратеру, прокладаючи собі шлях між людськими тілами, розпростертими майже скрізь. Одні з них імпульсивно рухалися, інші смикалися і билися в конвульсіях. Хтось повз просто як змія, хтось лежав нерухомий як труп. Усі вони нагадували мерців. Те, що я міг розібрати крізь наше власне тьмяне світло, налякало мене до глибини душі. Хмара диму нависала над заваленою брилами землею. Нам загрожувало задихнутися і знову, вже невідомо вкотре, ми перелаштовували наші тіла, щоб вижити». Під шаром диму снували істоти. Одяг на них звисав брудним лахміттям, крізь великі просвіти відкриваючи очам сіру й синю плоть. Очі, що горіли, на неживих обличчях витріщалися на нас. І я чув гулке зжищання. Люди сиділи на брилах, стуливши голови, наче змовляючись. Люди злягалися на землі і на скелях з верещанням і сміхом. Люди били одне одного, душили одне одного, гамселили одне одного камінням, мордували одне одного. І все це з криками, ревом і прокльонами. Жива маса плоті, що повзла, перепліталася, скручувалася, смикалася, перекидалася, зіткалася і тіпалася, заповнювала влоговину кратеру. Я чув це зджищання. Тепер, коли мій зір пристосовувався до димного присмерку, я бачив з граї мавпоподібних людей, що блукали разом, розмовляючи між собою гортанними голосами. Рухаючись, це лише моя здогадка, в пошуках скоєння якого-небудь зла, якого-небудь акту жорстокості й насильства. Адже щання тривало. нескінченний гул з непомітного мені джерела». Тепер я бачив, що скрізь цією ділянкою, яку ми перетинали, розкидані були калюжі темної, брудної на вигляд рідини, не насмілюся назвати це водою, найогидніший сморід з усіх, які я коли-небудь відчував, підіймався з поверхні цих калюж. І я з жахом помітив ворушіння в них, наче якісь нещасні зіслизнули туди і не в змозі були піднятися. Адже щання тривало, зростаючи все більше. Безперервна звукова імла, що перевершувала будь-яку какофонію людських і нелюдських звуків. Раптовий спалах агресивних думок різко налетів на мене. Але я гадав, що ми не можемо чути думки, промайнула в голові. Я почувався розчавленим під важкістю видінь, що атакували мене. І зміг лише дійти висновку, що ті думки були настільки несамовитими, що сприймалися без будь-якої телепатії. Що вони насправді були добре відчутні, більше як хвиля фізичного шоку, ніж як скупчення нематеріальних ідей. Відчуваючи цю хвилю, що вдарила й обпалила мене, я озирнувся і побачив купу людей, що стояли метрів за дев'ять від нас у світлі брудного, вогнено-рудого спалаху. В когось на лицях були глузливі посмішки, в когось – тваринна ненависть. Це була хвиля їхніх думок. Раптом я скрикнув приголомшений і не почув власного крику в цьому божевільному галасі. Джищання, що я чув, виходило від мух. Мільйонів мух. По кожному повзла купа комах, ними ворушилися обличчя. Вони сиділи на кутках очей, зловісно заповзали в роти, виповзали з ротів. Жахливе видовище постало перед очима. Кітті з проволокою, що розрізає її губи, щільна зграя мух, що обсідає проволоку, наче шмат живого рухомого вугілля. Ті, що знизу, впиваються її кров'ю, роздуті з червоними пузами. Навіть коли я замахав рукою на них, скрихаючи від відрази, ті мухи навіть не заворушилися. Моторошний жах, який я відчував зараз, був ніщо порівняно з цим. Мої пальці вдавилися в руку Альберта, і я заплющив очі, намагаючись втекти від видовища. Але стало гірше. Тієї миті, коли мої очі закрилися, ціла низка інших видінь захопила мою свідомість: білолиці опері, що жеруть гнилу плоть, вампіри, що з кривавими посмішками упиваються краплями темної крові з горлянок дітей, які кричать, фігури зі сміття й екскрементів, що обіймаються в жахливих позах, чоловіки й жінки. Я здригнувся і розплющив очі. Хай які страшні, видіння навколо мене були все ж кращі за ті, що я змушений був дивитися з заплющеними очима. «Не піддавайся їхнім думкам!» – кричав Альберт. «Не дай їм послабити тебе!» Я глянув на нього з безмовним острахом. «Чи знав він?» Я спробував опиратися. «О, Роберте, як я опирався!» Намагаючись уникнути зловісних видовищ і звуків, які постійно спричиняли ці люди, запахів, смаків і відчуттів цього місця. «Ен не могла бути тут», казав я собі. «Я не дозволю собі повірити у таке». І раптом тієї ж миті, наче у відповідь на згадку про Ен, мою свідомість почали затоплювати найвитонченіше страждання і відчай. Можу лише сказати, ніщо в моєму житті навіть близько до цього не підходило. Адже фізичний мозок не може пропустити крізь себе таку кількість думок водночас, тоді як духовний розум здатен отримувати масові враження. Навіть розум такого низького рівня, яким мав стати мій. Враження палили мій мозок, наче виплески кислоти. Відверта безнадія і біль сперечалися за саме існування в моїй свідомості. Туга була настільки безмежна, що проковтнула мене, наче бездонна яма. Ен тут немає. Думка, що стала моїм єдиним захистом. Не серед цих. Я стрепенувся і скрикнув шокований. Переді мною виринув чоловік, вдягнений у те, що колись було тугою, а тепер очорнілим лахміттям, обвислим навколо тіла. Його кінцівки були настільки позбавлені плоті, наче належали скелету. Руки простягалися до нас, як лапи хижого птаха, з нігтями на пальцях, що нагадували чорні пазурі. Його обличчя важко було назвати таким – викривлене, деформоване – Крихітні червоні очі блищали, а рот був огидний, повний зубів, більш схожий на жовті ікла. Більша частина його обличчя згнила, крізь роз'їдену плоть проглядала сіра кістка. Я скрикнув від жаху, коли він схопив мене за руку. Від його дотику мене ледь не знудило. «Онде!» – крикнув він, вказуючи кудись своєю пазуристою лапою. Мимоволі я глянув туди, куди він вказував, і побачив, як чоловік волочить по землі жінку до одного з темних в'язких ставків. Вона вирищала, не тямлячись від жаху, і її голос різонув мене, наче лезом бритви. Я скрикнув знову, адже впізнав її. Ен, «Криса, ні!» – попередив Альберт. «Надто пізно. Я вже випустив його руку», вже ухилився від його відчайдушної спроби вхопити мене. «Я йду!» – закричав я, кидаючись до Н. Ціле пекло розверзлося. Ніколи раніше я не розумів по-справжньому значення цієї фрази. У той момент, коли я вирвався від Альберта, його захист зник, і маса людських істот ринулася на мене, виючи від демонічної веселості. Замить, коли вони були вже близько, я з жахом збагнув, що той чоловік обдурив мене. Невже він знав, що я шукаю свою дружину? Його розум був настільки спритним? Хай там як, він лише змусив мене думати, що то Н. Тепер уже я знав, що це була помилка. У той момент, як я віддалився від Альберта, обличчя жінки зробилося таким же потворним, як і врешті. Різко зупинившись, я марно спробував повернутися, крутнувшись на місці в несамовитій паніці. Даремно. Не встиг я ворухнутись, як вони вже оточили мене з усіх боків, цілі хвилі галасливих фігур, що чіплялися до мене. Я запнувся і втратив рівновагу, спробував отриматись і полетів з ніг. Вигуки дикої насолоди оповили мене з усіх боків. Я налякано скрикнув, повалившись на кам'янисту землю. Їхні тіла навалилися на мене згори. Руки дряпали моє обличчя й тіло, розриваючи мій одяг, мою плоть. Обличчя нерозбірливо виринали перед моїми очима. Деякі обвуглені, деякі полум'яно-червоні, і кожне було позначено шрамами або опіками або виразковими ранами. У деяких не було обличчя взагалі, а замість нього – жмут волосся, або кістка там, де мали бути риси. Я викрикував ім'я Альберта, а потім з огидою відчув, як рій мух набивається мені у відкритий рот, у мої вуха та очі. Їх наче збуджувала моя безпорадність. Я намагався виплюнути їх. Я божевольно плескав руками по вухах і очах. І знову я намагався кликати Альберта, але єдиним звуком, який я міг видати, було задихане булькання, оскільки напливи мух почали забивати мені горло. Я намагався перевернутися на живіт, щоб виблювати їх, але люди, які горлали і верещали поряд, не давали мені цього зробити. Вони тягли мене спиною по землі, смикуючи за руки й ноги, копаючи мене, і звискуючи в божевільному захваті від моєї безпомічності. Світло, яке я ніс із собою, фактично згасло. Все, що я бачив, були спотворені форми і тіні, що сновигали наді мною. Все, що я чув, були вигуки несамовитих радощів, коли вони тягли мене по землі, розриваючи мій одяг і розрізаючи шкіру гострими, як бритва каменюками. Це... І ще мушине джещання. Альберте, подумки благав я крізь біль, допоможи мені, будь ласка, повна темрява, оглушливе джещання мушиних роїв у моїх вухах, відчуття їхнього повзання сотнями в моєму роті й горлі через моє широко розкриті очі. А тоді раптом я відчув, як мене занурюють у крижану рідину, штурляючи під її поверхню. Тієї шмитті вона хлинула вниз по горлу, заліпила мені обличчя. Непередаване відчуття. Поєднання всіх огидних запахів і смаків, які лише можна уявити. Я відчув, як тіхтясті руки штовхають мене в ту рідину. І нажахався ще більше, хоча як це було можливо, коли під поверхнею інші руки почали чіплятися за мене. Я намагався кричати, але здатен був видати лише якесь придушне булькання, тоді як руки тягли мене, передаючи з одних невидимих пазурів до інших, затягуючи мене все глибше в отруйні глибини. До мене вже притискалися тіла, скелеподібні, зі стрічками плоті, торкнутої гнитями. Мої очі були міцно заплющені, але попри це я бачив їхні обличчя. Обличчя живих мерців, що свердлили мене веселими, палаючими очима, дивлячись, як я занурююсь глибше, глибше і глибше. Ен, подумав я, – моя свідомість починала згасати. Я підвів тебе. Я шоковано скрикнув і сів. Альберт тримав руку на моєму плечі. Я ошелешено дивився на нього. Нарешті взернувся. Ми сиділи на пустирі, абсолютно сірому, під небом кольору брудної черепиці. Холодний вітер завивав над суворою безмежною рівниною. І скажу тобі, Роберте, що порівняно з тим, де я щойно був, цей пустир виглядав справжнім раєм. «Як ти витягнув мене?» – спитав я. Те, що я був з ним, не вкладалося в межі мого розуміння. «Ти був у їхніх руках лише кілька секунд», – сказав він. «Кілька секунд?» – я розкрив рота від подиву. «Але вони збили мене з ніг і потягли до калюжі, і штовхнули в неї, де...» Він з похмурою посмішкою похитав головою. «Увесь цей час ти був у моєму полі зору, лише за кілька метрів. Вони торкнулися тебе тільки своїми думками. Боже, я мимоволі затремтів. Це має бути пекло не інакше. Одне з них, відповів він, одне? я вражено дивився на нього. Крисе, сказав він, існують пекла всередині пекла, а в них свої окремі пекла. ДЕ ТЕПЕР ПЕРЕБУВАЛА ЕН Ми йшли широкою сірою рівниною, наші сандалії човгали по жорсткій землі. Немає єдиного місця, яке зветься Пеклом, казав мені Альберт. Те, що звуть ним людьми, це вакуум, у якому опиняються недорозвинені душі після смерті. Рівень існування, над яким вони не можуть піднятися, бо не здатні абстрактно мислити, але можуть лише існувати у тимчасових категоріях. «Навіщо ми мали туди йти?» – спитав я. Ен точно! Можу тільки сказати, Крисе, що певні сигнали, якщо хочеш, вели нас крізь те місце», – відповів Альберт. «І дякувати Богу уводять нас звідти. Ми слідуємо за ними?» Схвильовано спитав я. Він кивнув. – Я вірю, що тепер ми стали ближче до мети. Я озирався в усіх напрямках, нічого не бачачи, окрім неживої рівнини. – Наскільки ближче? – спитав я. – Будь терплячим, – сказав він мені. – Ще трохи далі. Певний час ми йшли в тиші. Тоді пригадавши, я сказав, – Той чоловік, що обдрив мене, Трагічна істота, відповів Альберт, більшу частину свого життя він завдавав іншим фізичної і душевної муки. Його злочини, обернувшись проти нього, сторіччями тримають його в'язнем того місця. Шкода тільки, що хоч спогади про кожен непривабливий вчинок до віку закарбовані в його пам'яті, він до цього моменту не розкаявся та ані трохи не шкодує про свої дії. «То чому ти називаєш його трагічним?» – спитав я, згадавши його злий, дикий вираз обличчя. «Тому», – відповів Альберт, – «що в давньому Римі він жив життям не злочинця, а верховного судді». Я лише похитав головою. «Звісно, правосуддя, яке він встановлював, було не більше як пародію на таке», – вів далі Альберт. «А тепер він зазнає кари від справжнього правосуддя». Око за око. Він різко зупинився, озирнувшись праворуч. Я глянув у тому напрямку і побачив на свій подив низку невисоких пагорбів у далині. «Вона за ними», – сказав Альберт. Я глянув на нього з несподіваною радістю. Вираз його обличчя радості не заохочував. «Не треба почуватися щасливим», – сказав він. «Це не привід для свята». Зараз починається найважча частина. Дивно, але після всього, що я пережив у кратері, я мав би більше побоюватися, незважаючи навіть на те, що пейзаж перед очима був заспокійливо знайомий. Пагорб, що веде до нашого будинку. Я стурбовано і розгублено глянув на Альберта, «Чому ми зайшли так далеко, якщо вона ніколи не полишала будинку?» «Вона тут?» – здивувався я. «Тут?» – перепитав він. «У нашому будинку?» – сказав я. Але, кажучи це, я вже знав, чому він відповів запитанням на запитання. Це був не той дім, який я знав, хоча звідси він здавався ідентичним. «Що ж тоді?» – спитав я. «Ти побачиш, якщо підеш туди». «Якщо?» – я глянув на нього з «Краще б ти залишився», – сказав він. «Так, навіть тут, коли до неї лишилося кілька кроків». Я похитав головою. «Криси!» Він взяв мене за руку і міцно стиснув її. «Якою щільною і земною, ось, мабуть, найкраще слово, почувалася моя плоть тепер». Те, що сталося з тобою в кратері, сталося лише в твоїй уяві, і лише твій розум постраждав. Те, що станеться тут, може завдати шкоди твоїй душі. Я знав, що він каже правду, і все ж я похитав головою. Я маю побачити їй, Альберте, сказав я. Він посміхнувся, але це було не більше, ніж сумна посмішка розуміння. «Тоді пам'ятай», – сказав він, – «опирайся». Увесь час опирайся розпачу, який відчуваєш. Твоє астральне тіло повинно ще більше огорнутися вплоть, аби Ен бачила і чула тебе. Таким чином воно зробить тебе вразливим до всього, до чого вразлива вона. Ти це зрозумієш? Так, кивнув я. Якщо ти відчуєш, що тебе, як це краще сказати, затягує, сказав Альберт, Опирайся цьому всіма силами. Я спробую допомогти тобі, але я перебив. Допомогти мені? Зробити, що можу, аби підтримати тебе поки. Мабуть, мій вираз обличчя зупинив його. Він стривожено глянув на мене. «Криси, ні», – сказав він, – «ти не повинен». «Так». Я подивився на будинок, дах якого виднівся на верхівці пагорба. Я не знаю, що там відбувається, чи що має відбутися, але я маю допомогти їй сам. Я так відчуваю, сказав я, не давши йому заперечити. Він глянув на мене з глибоким занепокоєнням. Я так відчуваю, повторив я. Я не можу цього пояснити, але я знаю це. Він довго мовчки дивився на мене, вочевидь гадаючи, чи слід сперечатися зі мною. Нарешті, без жодного слова, він зробив крок уперед і неквапно обійняв мене. Він довго тримав мене в обіймах, потім відпустив, тримаючи руки на моїх плечах, і змусив себе посміхнутися. «Пам'ятай, що тебе люблять», – сказав він. «На тебе чекають дім і люди, яким ти небайдужий». Він випустив мої плечі з рук. Не дай нам втратити тебе, сказав він. Я не мав що відповісти. Жодним чином я не міг знати, що чекає мене на пагорбі. Я зміг лише кивнути і посміхнутися у відповідь, перш ніж він розвернувся і пішов від мене. Я дивився йому вслід, доки він не зник з поля зору, а тоді обернувся і рушив під'їзною дорогою в напрямку будинку. Раптова думка осяйнула мене. Під'їзна дорога? Вона мала машину? А якщо мала, куди вона могла їздити? Я зупинився і озирнувся. Очевидна відповідь була наготови. Поблизу нічого не було, не було будинків, і на відстані не було Гіденгілс, не було нічого. Будинок був ізольований. Я рушив далі, прислухаючись до своїх кроків на дорозі. Бруківка була потріскана і закопчена, і я помітив бур'яни, що жовтими жмутками пробивалися крізь неї. І знов я подумав про те, що казав Альберт перед тим, як мене покинути. Вона не повірить жодному твоєму слову. Пам'ятай це постійно. Немає сенсу переконувати її, що вона не жива. Вона вважає себе такою. Вона вважає, що помер лише ти. З цієї причини буде краще, якщо ти не назвешся одразу, а спробуєш у якийсь спосіб, я й не знаю, в який саме Крисе, поступово переконати її в тому, що ти – це ти. Залишаю це на твій розсуд. Ти знаєш її краще, ніж я. Просто пам'ятай, що вона не впізнає тебе і не повірить, якщо ти напряму скажеш, хто ти. Я був на півдорозі до пагорбу яким похмурим було тут усе. Я вже описав дорогу, на додачу, до цього всі дерева обабічнеї були мертві без листі. Проминаючи одне з них, я нахилив ділячку і відчув, як вона сухо ламається в моїх пальцях. Трава на землі була випалена. Сама земля вкрита зигзаподібними тріщинами. Я згадав, як часто жалівся на вигляд нашого пагорбу минулого літа. Він був просто чудовий порівняно з цим. Раптом я зупинився і позадкував, побачивши дещо на землі просто перед собою. Через дорогу проміж бур'янів повзла змія. На моїх очах вона повільно звивалася по потрісканій бруківці. Я намагався побачити її голову, аби з'ясувати, чи вона нетрикутна. Не зумівши роздивитися, я глянув на хвіст, щоб побачити, чи не було на ньому бряскальця. У нас іноді траплялися гримучі змії. Якось одна метрова оселилася під картонною коробкою за гаражем. Я не рухався, доки змія не зникла в бурій траві праворуч від дороги. Тоді я рушив далі, гадаючи, що сталося б, якби я простягнув до неї руку. Очевидно, що вона не могла мене вбити, але на цьому рівні чи відчуваю я пекучу отруту в моїх венах? Глянувши нагору, я побачив дах будинку чіткіше. Він виявився затьмареним і розмитим, і я зрозумів, що маю знизити свою вібрацію ще раз, аби досягти цього рівня. І це сталося знову. Само собою. Відчуття подібне до тих, що я вже переживав раніше. Відчуття замерзання. Я вже не йшов, а плентався. Прозора плівка застелила мені очі, Освітлення стало ще тьмінішим, безбарвна гамма ще похмурішою. Через гнітючий туман я тепер чітко бачив будинок. «Який він смутний!» – подумав я. «Я впіймав себе на цій думці». «Почалося», – сказав собі я. «Те про що попереджав мене Альберт? Відчуття розпачу. Бачить Бог, його було неважко відчути». Моє обважніле тіло, бурий висушений схил пагорбу, похмуре сіре небо. Гірше, ніж найбрудніший, найнеприємніший день будь-коли в моєму житті. Але я не дозволю цьому торкнутися себе. За кілька хвилин я буду з нею. І байдуже, які настануть наслідки, чи як довго це триватиме. Я зроблю щось, щоб їй допомогти. Щось. Я досягнув верхівки схилу і озирнувся праворуч. До будинку, де тепер перебувала Ен. Досягнути її душі Будинок виглядав меншим, тьмянішим, занепалим. І знову я згадав, як за життя скаржився на дах, що його треба було покривати заново. Я пам'ятав, як Енн нервувала через зовнішній вигляд будинку, який слід було пофарбувати. Кущі навколо будинку зазвичай вимагали підрізання. Гараж ремонту. Та порівняно з тим, що я бачив перед собою зараз, той будинок був втіленням досконалості. Покрівельна плитка розтріскалася та заросла брудом. У багатьох місцях її бракувало. Фарба на стінах, дверях і віконних рамах і ставнях вицвіла і вкрилася плямами. Місцями стіни були спотворені довгими, звивистими тріщинами. Кущі, як і ті на пагорбі, були бурі й сухі. Гараж являв собою сумне видовище, його заляпана мастилом підлога була вкрита нанесеним вітром сміттям і палим листям. Усі сміттєві баки були переповнені, два з них перекинуті, і худий кіт їв з одного з них. Помітивши мене, він чкурнув з переляку і вибіг крізь задній гаражній вхід, у якому тепер не було дверей. Крізь той отвір я побачив в'яз, що стояв висохлий і тріснутий паркан, що покосився до схилу пагорбу. Honda Н стояла припаркована перед будинком. Спочатку я здивувався, побачивши лише її авто, і озирнувся навколо в пошуках інших, зокрема трейлеру. А тоді я згадав, що це її особиста душевна в'язниця, і тут є лише те, що вона очікує бачити. Я підійшов до її машини і оглянув її. Від її вигляду мені стало недобре. Енн завжди так пишалась нею, тримала в такій чистоті. Тепер же автівка виглядала старою, її жовту фарбу проїла і ржа, побляк, вікна були смугасті від бруду, обін бік подряпаний, одна шина спущена. Невже тут все було таким? Я намагався про це не думати, але тут обернувся до вхідних дверей. Вони теж були старі на вигляд, заплямовані, а двері ручки і ржаві. Скло лампи над входом було розбите, і осколки скла лежали розсипані по всьому ганку. Частини плитки на підлозі бракувало. Решта була розколота і вкрита брудом. І знову це відчуття холодного смутку. Я відігнав його. А це я ще навіть не увійшов усередину, подумав я і мені стало моторошно від цієї думки. Опанувавши себе, я постукав у ліві двері. Це видалося мені абсурдним – стукати в двері власного будинку. Ну, гаразд, це виглядало, як мій будинок, нехай і в спотвореній формі. Але я знав, як лякали Н раптові появи. Часто повертаючись додому в незвичний час, я входив у спальню, і натикався на неї тієї миті, як вона виходила з обиральні. Вона ахала від несподіванки і буквально відстрибувала зі словами «О, я не чула, як ти увійшов!» Тож я постукав. Це було краще, ніж налякати її. Ніхто не відповів. Деякий дуже довгий, як мені здалося, час я стояв на ганку, а тоді, здавшись, повернув ручку і став відчиняти двері. Нижній край дверей шкрябнув по підлозі, коли я штовхнув їх. «Мабуть, дверні петлі просіли», – подумав я. Я увійшов всередину. Плиткова підлога у передпокої виглядала не краще, ніж на ганку. Я здригнувся, зачиняючи двері. Тут у будинку справді було холодніше, ніж зовні. В'язкий холод пронизував повітря. Я стиснув зуби й увійшов до вітальні. Щоб там не було, поклявся я собі, я не дозволю цьому відволікти мене від моєї мети. Я завжди любив нашу вітальню, Роберте, з шикарною дубовою панельною обшивкою, вбудованими книжковими шафами, важкими меблями в земляних тонах, величезними розсувними дверима і вікном, що виходило на задню терасу і басейн. Цю кімнату я любити не міг. Її обшивка і книжкові шафи потріскалися і втратили блиск, а меблі були старі й линялі. Килимове покриття, що на моїй пам'яті мало насичено-зелений колір, тепер було якогось бруднуватого відтінку, середнього між мутно-зеленим і чорним. Біля кавового столику красувалася величезна охреста пляма, а сам столик був подряпаний і розколотий. Його дубовий відтінок цілковито вицвів. Цей столик був ручної роботи, зроблений на замовлення, і я дуже його любив. Підійшовши до нього, я побачив шахівницю і фігури, які Н подарувала мені одного різдва. Це був витвір вражаючої майстерності – дубова шахова дошка з інкрустованою стрібною філігранню, Відлиті вручну олив'яні фігури з дубовими обточеними доньцями. Відтворити таке було неможливо. Тепер же дошка була вкрита тріщинами і пилом. І п'ятьох фігур бракувало, а дві погнулися, майже зламані. Я відвернувся від столика, сказавши собі, що це не ті шахи, які я мав за життя». Однак важко було триматися цієї думки, адже все навколо виглядало таким знайомим. Книжні шафи залишились такими, як я пам'ятав, от тільки були лише наполовини заповнені пильними старезними книгами. Такі ж самі були віконниці, лише одна з них була відламана і лежала на брудній, вигорілій на сонці подушці в кріслі біля вікна. Я визирнув на терасу і побачив безплідне шовковичне дерево. Ні, це було не те саме дерево, воно засихало. Тераса була засмічена сухим листям, а басейн виглядав застійним, на його нерухомі поверхні лежали слизькі водорості. Відвернувшись і одразу помітивши тріщину в розсувних дверях, я підійшов до кабінетного піаніно. Його корпус – Колись блискучо коричневий перетворився на брудно-сірий. Я торкнувся клавіш, з-під них вилітав дренчливий звук. Інструмент був цілковито розладнений. Я відвів очі від похмурої кімнати і покликав «Н». Відповіді не було. Я кликав її, а тоді, не почувши нічого, крім тиші, рушив крізь буфет до залу, пригадуючи день, наче сто років тому, коли йшов цим самим шляхом крізь наш земний дім, у день мого похорону, ще не розумівши на той момент, що сталося. Зал був у не найкращому стані, ніж решта кімнат. Обшарпані пильні меблі, потьмяніла панельна обшивка і завіси, брудна плитка на підлозі. У камінні горів слабкий вогник. Я ніколи не припускав до цього моменту, що вогонь може бути яким завгодно, тільки невеселим. Втім, цей був настільки малий і жалюгідний, кілька неяскравих язичків вогню облизували уламки дерева, що, схоже, не давав жодного тепла і точно не створював затишку. Немає музики, збагнув я тоді. Наш дім був завжди наповнений музикою, Часто одразу з двох-трьох джерел у поєднанні. Цей будинок, його похмура непривітна версія, був обважнілий від тиші, холоду й тиші. Я не дивився на фотографії на стінах. Я знав, що не винесу вигляду облич дітей. Натомість я рушив до кухні. Брудний посуд, горнятка й столові прилади в раковині, Вікна замурзані сажою, плями на підлозі. Двері духовки були відкриті, і я побачив всередині деко, наполовину заповнене з тверділим білим жиром з кількома обривками засушеного м'яса. Я відкрив холодильник і зазирнув всередину. Видовище викликало в мене гостро відразу. Зів'ялий салат... Висохлий білий сир, запліснявілий хліб, пожовтілий з краю майонез, майже порожня пляшка темного червоного вина. З про прохолодної камери йшов важкий запах гниття, і я закрив двері. Відвернувшись, намагаючись не дати вигляду й атмосфері будинку зламати мій душевний опір, я рушив крізь зал і далі крізь передпокій до задньої частини будинку. Кімнати дітей були порожні. Я постояв у кожній з них. Тут було не так холодно і похмуро, як у решті будинку, та все одно неприємно. Лише кімната Єна виглядала обжитою, його ліжко було нерозібране, папери лежали на столі, наче він щойно робив уроки. Мені було цікаво, чому». Енн сиділа на траві позаду нашої спальні. Я стояв за скляними дверима і дивився на неї очима повними сліз. На ній був важкий темно-синій светр поверх блузи, зморшкуваті штани, старі черевики. Її шкіра настільки я міг бачити, була блідою і потрісканою. Волосся звалялося так, ніби вона довгий час не мила його. На мій нещасний подив я помітив Джинджер, що лежала біля неї. Тоді я ще не знав, але коли пішла з життя Ен, Джинджер від горя припинила їсти і померла за місяць. Тепер вона була тут, сповнена любові настільки, що обрала життя в цьому понурному оточенні, аби не кидати Ен. Ен сиділа, стулена, нерухома, тримаючи щось у складених докупи долонях. Я ніколи не бачив її в позі настільки жалюгідній і нещасній. Ворухнувшись, аби глянути, що вона тримає в руках, я побачив. То була крихітна сіра пташка заклякла після смерті. Раптом я згадав, що це вже траплялося раніше. Вона знайшла на дорозі пташку, збиту й непомічену якимось автомобілістом. Ен принесла її додому і сіла з нею на задній галявині тримаючи маленьке тільце, що пульсувало в теплі своїх долонь. Я пам'ятаю її тодішні слова. Вона знала, що пташка помирає, і хотіла, аби в останні свої хвилини та почула звуки, що оточували її в житті. Шелест вітру в деревах та співи інших птахів. Мною оволодів приступ раптової люті, вона не та людина, що заслуговує на життя в настільки жалюгідному становищі. Що це за ідіотське правосуддя таке? Мені довелося побороти цей спалах. Я відчував, як гнів, наче магнітом, тягне мене у невідоме, у якому я не хотів опинитись. Якби я не передчував водночас, що це невідоме так само віддаляє мене від «Н», я міг би не втримати на самому початку. Та будучи озброєним перечуттям, я ще раз згадав попередження Альберта і зміг придушити гнів. «То не було засудження», – сказав собі я. «А якщо було, то лише як наслідок власних дій. Вона тут, бо її вчинки привели її сюди. Це не покарання, це закон. Моє обурення було лише марнуванням сил». Все, що я міг, це спробувати допомогти їй зрозуміти. Ось навіщо я тут. І прийшов час починати. Я дістався до її тіла. Тепер я мав досягнути її душі. ПРОВАЛЬНИЙ ПОЧАТОК Розсувні скляні двері відсунуто наполовину вбік. І, зробивши крок у прохід, я окликнув її на ім'я. Ані вона, ані Джинджер не відреагували. Я подумав, що, можливо, вона не чула мене, але я знав, що Джинджер почула би неодмінно. Вочевидь, я ще не зійшов до потрібного рівня. Кілька хвилин я вагався. Думка про те, щоб знизити свою вібрацію і набути додаткової щільності і додаткової ваги, викликала в мене таке... Ницьке відчуття – ось єдине слово, яким можна це описати. Але я знав, що Мушу, тож опанувавши себе, дозволив цьому статися. Здригнувся він нового відчуття, а тоді взявшись за ручку відсувних дверей, з легкістю їх відчинив. Тієї ж миті Джинджер ривком підняла голову, нагостривши вуха, і Енн почала обертатися. Побачивши мене, Джинджер з риканням опустила голову до ніг і обернулася до мене, дряпаючи землю. «Джинджер, не треба!» – почав я. «Джинджер!» Від звуку голосу Н я ледь не розридався. Я заворожено дивився на неї. Джинджер позаткувала, озираючись навколо. Н підводилася з землі і на якийсь щасливий момент я подумав, що вона впізнала мене. Із зойком радості я зробив крок до неї. «Хто ви?» – спитала вона. Я завмер на місці. Її тон був такий холодний, що я відчув, як моє серце стискає крижаними лищатами. Я дивився на неї, стривожений її жорстким підозрілим голосом. Джинджер речала. Шерсть на її спині стала дибки. Вона явно теж мене не впізнала. «Підійдете ближче, вона нападе», – попередила Ен. Я відчував у її голосі більше побоювання, ніж загрози, та все одно жорсткість її тону лякала мене. Я гадки не мав, як бути далі. Звичайно, я впізнав її. Вона глянула мені у вічі та побачила цілком незнайому людину. Чи, можливо, думав я, що й зараз певна відстань у вібрації розділяє нас? Я боявся з'ясувати це. Чи бачить вона мене чітко, гадав я? Чи так само розмито, як я бачив Альберта вперше після смерті? Не можу сказати, як довго ми стояли там мовчки, якби я не заговорив. Ми були нерухомі, наче статуї. Вона і Джинджер – не зводили з мене очей. Джинджер більше не речала. Та все ще трималась напружено, готова захищати Н, якщо знадобиться. Я відчув приплив симпатії до неї. Любити Н так сильно, щоб обрати це замість Самерленду. Що ще можна сказати на славу її відданості? Мені здавалося, що мій мозок працює, як старий годинник, чиї коліщата ледь обертаються. Мало бути щось, що я можу сказати, думав я. Щось, від чого можна почати. Але що саме? Не знаю, скільки знадобилося часу, аби в моїй голові склалася початкова ідея. Як я зазначав, Роберте, час у потойбічному житті тече не так само. І нехай це місце було ближче до землі, ніж до Саммерленду, його часова шкала – аж ніяк не збігалася з календарем і годинником, до яких ми з «Н» звикли за життя. Я маю на увазі, що той проміжок часу, який ми витратили, роздивляючись одне одного, міг забрати чимало хвилин або лише одну-дві секунди. Принаймні, я вірю в останнє. «Я щойно переїхав до сусідського будинку», – сказав я нарешті. Мій голос звучав, наче сам по собі. «Я не знав, що робитиму далі». А якщо й знав, це знання було заховано десь у глибинах моєї свідомості. У будь-якому разі слова вихопилися мимовільно. Втім, початок був дуже слабкий. Не можу передати той біль, що я відчув, побачивши, яку недовіру викликали в неї ці слова. «Чи його будинку?» «Гормонів», – відповів я. «Вони не продавали свій будинок», – заперечила вона – я вдався до зваженого ризику. «Ні, продали!» – сказав я. «Деякий час тому. Я приїхав учора». Вона не відповіла, і я змушений був гадати, чи вже програв справу, впіймавшись на відверті брехні. А тоді, коли вона не стала викривати мене, я подумав, що мій розрахунок був вірним. Вона мала певні спогади про горманів, але була відокремлена від всього, що виходило за межі її нагального оточення, і не могла знати, чи те, що я сказав їй, правда, чи ні. Я не знала, що вони продали свій будинок, промовила вона нарешті, підтвердивши тим моє припущення. Так, продали. Я відчув, що здобув невеличке досягнення, відігравши одну позицію. Та навіть кажучи це, я знав, що попереду ще довгий шлях. Я намагався викликати в уяві свій наступний крок. Мав бути якийсь чіткий підхід, якийсь поетапний метод пробитися до неї. Та коли я спробував уявити його, мене осяйнуло. Не було ніякого визначеного підходу. Я мушу шукати свій шлях навпомацки, крок за кроком, постійно виглядаючи якийсь особливий шанс. Втім, Енн сама запропонувала мені ідею наступного кроку. Впевнений, несвідомо. «Звідки ви знаєте моє ім'я?» – спитала вона. «З адресної книги Гіден Гілс», – сказав я, з задоволенням бачачи, що відповідь вона прийняла. Від задоволення не лишилося й сліду, коли вона спитала ще більш підозрілим тоном. «Що ви робили в будинку?» Я завагався, і це була помилка. Енн напружилась і подалася назад. Тієї ж миті джинджер, шерсть дибки, загарчала знову. «Я постукав у двері», – сказав я, якнайбільш буденним тоном. Відповіді не було, тож я увійшов і покликав. «Крізь цілий дім пройшов, гукаючи до вас. Гадав, що ви мене не чули». Я бачив, що відповідь її не задовольнила, і відчуття безнадії захлиснуло мене. «Чому вона не впізнала мене?» – думав я. «Як можна сподіватися їй допомогти, якщо вона навіть мого обличчя не пам'ятає?» Я опирався цьому почуттю, вкотре згадуючи попередження Альберта. «Скільки ще я маю битися з безнадією, перш ніж вона мене?» «Я просто зайшов привітатися», – почав я, не роздумуючи. Слід було тримати дію в русі. Потім, відчувши натхнення, я зважився на новий поміркований ризик. «Ви начебто впізнали мене, коли побачили», – сказав я. «Чому так?» Я знову подумав на якусь дивовижну мить, що здійснив раптовий прорив, коли вона відповіла. «Ви трохи схожі на мого чоловіка». Я відчув, як швидко забилося серце. «Справді?» «Так, зовсім трохи». «Де він?» – спитав я, не розмірковуючи. Прикра помилка. Вона помірно відступила, звузивши очі. Чи моє запитання прозвучало загрозою для неї? Відповідь на це стала очевидна, коли Джинджер загарчала знову. «Його звуть Крис?» – спитав я. Вона ще більше звузила очі. «Я бачив це в адресній книзі», – сказав я їй, сподіваючись, що така квапливість не викличе підозри. Раптом я напружився, усвідомивши, що з її точки зору мого імені більше не могло бути в адресній книзі. Але вона лише прошепотіла. «Так, Крис». Чи слід Роберта казати тобі про ті муки, які я відчував, прагнучи обійняти її, втішити? Попри те знаючи, що це буде, можливо, найгірша річ, яку я тільки можу зробити, я змусив себе продовжувати. Гормони казали мені, що він писав для телебачення, сказав я, намагаючись надати голосу не більш як добросусідського тону. Це так? «Що? Він помер!» – обірвала вона мене. Її голос був таким гірким, що мені зробилося моторошно. І тоді я остаточно в усій повноті зрозумів, що за завдання стоїть переді мною. Як я міг сподіватися, що Енн коли-небудь впізнає моє обличчя, мій голос, а тим більше мене самого? Для неї я був мертвий, а в життя для мертвих вона не вірила. Як він помер, спитав я. Сам не знаю, чому заговорив про це, жодного плану в мене не було. Я лише мав продовжувати, сподіваючись натрапити на щось корисне. Спочатку вона не відповіла. Я думав, що вона не говоритиме взагалі, та нарешті Ен промовила. Він потрапив у автокатастрофу. «Мені шкода», – сказав я, подумавши при цьому, що вираз тихого співчуття буде найбільш доречним підходом. «Коли це трапилося?» Незрозумілий, дещо тривожний подив. Здається, вона не знала. На її обличчі проступило збентеження. «Ну, певний час тому», – нерішуче промовила вона. «Я подумав, що слід обернути її збентеження на свою користь», але не міг придумати, як. «Мені шкода», – повторив я, – «це все, на що я спромігся». І знову тиша. Я намагався вигадати щось, щонебудь, хоч щось нарешті, аби відродити свою другу спробу. «І я на нього схожий?» – спитав я. «Чи можливо, – думав я при цьому, – що постійно повторення тієї самої думки може з часом відкрити їй очі на те, – що я більше, ніж нагадую її чоловіка. «Трохи», – відповіла вона, і здригнулася. «Не надто». Я миттєво подумав, чи не допоможе мені, якщо я скажу, що мене теж звуть Крис. Але щось застерегло мене від такого кроку. Це занадто, – вирішив я. Треба діяти повільно, або я можу все програти. Я ледь не сказав, моя дружина теж померла але вирішив, що це також небезпечно, і відмовився від цієї ідеї. Вона ніби прочитала мої думки, хоч я був впевнений, що це неможливо. «Вашій дружині подобається Гіден Гілс? спитала вона. Заохочений тим, що вона поставила звичайне світське запитання, я, однак, був неприємно збентежений, адже не знав, як на нього відповісти. Якщо я підтверджу, що в мене є дружина, чи дозволить мені це зрештою навести її на думку про самого себе? Чи це безповоротно встановить бар'єр між нами, адже вона вважатиме, що в моєму житті є якась інша жінка? Я інтуїтивно вирішив, що ризик завеликий, аби насмілитися і відповів. Ми з дружиною розсталися. Фактично це була правда, і вона мала задовольнити її. Я сподівався, що вона спитає мене, чи плануємо ми розлучення. В цьому разі я міг би відповісти, що наше розставання має інший характер, і це відкрило би новий простір для думок. Але вона нічого не сказала. І знову тиша. Я ледве не застогнав, бачачи, що це відбувається знову. Невже моя спроба допомогти їй перетвориться на серію фальстартів, обрублених такими мовчанками? Я відчайдушно намагався вигадати підхід, що викликав би в неї миттєву реакцію. І не міг нічого придумати. «Від чого померла пташка?» – експромтом спитав я. Ще одна помилка. Її обличчя посмутнішало. «Тут все помирає», – відповіла вона. Я невідривно дивився на неї і лише за кілька секунд збагнув, що вона не відповіла на моє запитання. Я вже зібрався спитати знову, коли вона заговорила. Я намагаюся дбати про все, сказала Ен, але ніщо не виживає. Вона глянула на пташку в своїх долонях. Ніщо, прошепотіла вона. Я почав був говорити, але промовчав. Адже вона мовила далі. Одна з наших собак теж померла, сказала Ен. В неї стався епілептичний напад. Але скеті все гаразд, подумав я і ледь не промовив це вголос, але зрозумів, що, звичайно ж, не мають цього робити. Я гадав, чи є по цій темі взагалі хоч щось, про що я можу казати. Ми з дружиною теж мали двох собак, сказав я. Німецьку вівчарку, схожу на вашу, і фокстер'єра, на ім'я Кетті. Що? Вона приголомшено дивилася на мене. Я більше нічого не казав, сподіваючись, що ця думка матиме свій вплив на її свідомість. Особа, що виглядає як її чоловік, що розсталася з дружиною і мала таких самих собак, як у неї, одну з тим самим ім'ям. Чи слід було додати, що нашу німецьку вівчарку теж звали Джинджер? Я не наважився, хай там як у моїй душі зажевріла надія, коли очі Н, немов затяглися майже видимою плівкою так, ніби щось помітили вдалині, що одразу ж було рішуче прибрано з поля зору, без сумніву, її власною волею. Це й був той самий процес, що тримав її ув'язненою в цьому місці. Вона відвернулася від мене і стала дивитися на забруднену зелень басейну. Я наче зник з її очей. То був провальний початок. Прихисток туги коли вона нарешті заговорила, я не міг зрозуміти, чи звертається вона до мене чи до себе. «Мої сосни теж загинули», – промовила вона. «Мені казали, що так і буде, а я не вірила. Тепер вірю». Вона повільно похитала головою. «Я намагаюся поливати їх, але напори немає. Мабуть, десь по сусідству лагодять труби чи ще щось». Не знаю, чому тієї миті це вразило мене з такою страшною силою. Може, через повсякденність сказаного. Але я згадав слова Альберта. Немає сенсу переконувати її, що вона не жива. Вона вважає себе такою. І в тому був увесь жах ситуації. Якби вона знала, що скоїла самогубство, і це були кінцеві наслідки – Певний зв'язок міг бути встановлений. А в нагальних умовах не було ані можливої назви для її скрутного становища, ані логічного пояснення, чому вона в ньому опинилася. Я справді не знав, що казати, але знову почув власний голос. «У моєму будинку вода є», – промовив я. Вона обернулася, наче здивована тим, що я досі тут. «Як це можливо?» – спитала Ен. Вигляд вона мала збентежений і роздратований. «А що з електрикою?» «Також є», – сказав я, зрозумівши тоді, чому я заговорив саме про це. «Я сподівався, що шляхом порівняння вона виявить всю логічну неправдоподібність того, що відбувається в її будинку, і це спонукне її ретельніше придивитися до свого оточення». Як у вас з газопостачанням? спитав я, розвиваючи ідею. Його також вимкнено відповіла вона. А в мене ні зауважив я. Як щодо телефону він не працює сказала Ен. Я відчув миттєвий приблиск надії в її голосі, в якому лунало питання як це можливо? Не розумію, продовжував я, намагаючись зміцнити свою перевагу. Це якесь безглуздя, що всі ваші комунікації вийшли з ладу водночас. Так, це дивно. Вона не зводила з мене очей. Дуже дивно, погодився я, що лише у вашому будинку всього цього немає. Цікаво, чому? Я пильно стежив за нею. Чи з'явиться в неї хоч найот розуміння? Я дивився і з нетерпінням чекав. Я мав здогадатися. Якби її так просто було переконати, цілком ймовірно, хтось вже зробив би це. Я зрозумів це, щойно сумнів на її обличчі змінився виразом байдужості. Змінився миттєво. Вона знизала плечима. «Тому що я на вершині пагорба», – відповіла вона. «Але чому?» – вона перебила. «Чи не могли б ви заради мене набрати телефонну компанію і сказати їм, що в мене немає зв'язку?» Я дивився на неї збентежений власним розчаруванням. На якийсь момент мені нестерпно закортіло сказати їй все прямо – хто я і чому вона тут. Але якимось чином я втримався від цього кроку, відчувши, як небезпечно намагатися переконати її у такий спосіб. Інша ідея спала мені на думку. «Чому б вам не зайти до мого будинку і самій їм не подзвонити?» – спитав я. «Не можу», – сказала вона. «Чому?» «Я не виходжу», – сказала вона. «Я просто...» «Чому ні?» Мій голос звучав майже нетерпляче, настільки я був засмучений невдалою спробою хоч якось їй допомогти. «Просто не виходжу», – повторила вона. Потім відвернулася, але перед тим я встиг помітити, як на її очах закипають сльози. Не подумавши, я автоматично простягнув руку, аби своїм дотиком заспокоїти її. Джинджер заричала, і я відсмикнув руку. «Якщо вона вкусить, я це відчую?» – промайнула думка. «Чи можу я відчувати біль, стікати кров'ю?» «Басейн виглядає так жахливо», – сказала Ен. І знов це відчуття холодного відчаю. Яким страшним було її існування нескінченні дні в цій місцині без будь-якої можливості пом'якшити цей сірий краєвид. «Раніше я любила його», – сумно промовила вона. «Це було моє улюблене місце. А тепер погляньте на нього». Моє запитання отримало відповідь. Я міг страждати від болю на цьому рівні. Я відчував його глибоко всередині, дивлячись на неї, пригадуючи, як вона щоранку виходила на терасу зі своєю кавою, сідала на пригріві в халаті поверхнічної сорочки і дивилася на кришталеву поверхню води в басейні, обкладеного по краю каменем. Милуючись, рясними зеленими насадженнями. Вона любила це дуже сильно. В її тоні прорізався сарказм. Якесь ексклюзивне місце, промовила вона. А в моєму будинку все працює, спробував я ще раз. Як чудово для вас, холодно відповіла вона, і цієї миті я зрозумів, що жоден прийом не спрацьовує двічі. Я знову повернувся на клітину номер один у цій жахливій грі і змушений був починати все спочатку. Знову тиша. Енс стояла нерухомо, вдивляючись в огидну шир басейну. Джинджер була поряд з нею і очей з мене не зводила. «Що мені робити?» – думав я в розпачі. Здавалося, що більше часу спливало – то менш впевнений у своїх можливостях робився я. Я примусив себе зосередитись. Чи це і була небезпека, про яку повідомляв мене Альберт? Що я дозволю цьому жалюгідному середовищу затягнути мене, стану його частиною? У вас є діти? – спитав я. Вона озирнулась і глянула на мене, оцінюючи здаля. Тоді відповіла – четверо. І знову відвернулася. Я хотів був розпитати про них, а тоді вирішив спробувати ще раз створити в її уяві серію провокуючих збігів. Теми дітей ми поки що не торкалися. В мене теж четверо дітей, сказав я. Дві доньки і двоє синів. О, промовила вона не озираючись. Моїм двом дівчатам двадцять і двадцять шість років, сказав я. Моїм синам 17 і 23. Чи не надто я поспішаю, подумав я. Вона знову дивилася на мене. Вираз її обличчя не змінився, але мені здалося, що я помітив напруження навколо її очей. Я опонував себе і вів далі. Моїх дітей звуть Луїза, Марі, Ричард і Єн. Вона знову відступила назад. Її обличчя виражало недовіру. Це було обличчя жінки, яка відчуває, що її зваблюють, але не розуміє, як саме й навіщо. Від виразу її очей на мене нахлинув страх. Чи не припустився я жахливої помилки? Розмірковуючи над цим, я чув, як кажу. Як звуть ваших дітей? Вона нічого не відповіла. «Місіс Нільсен!» – окликнув я, ледь не назвавши її Ен. І знову цей вигляд, ніби щось застиляє їй очі, і раптове усвідомлення, від якого все в мене захололо. Байдуже, як близько я підійду, мені ніколи не переконати її. Щоразу, як я наближався в притул, щось вражало її зсередини, змушуючи відгородитися. Вона вже подумки отряхнулася від моїх слів, мабуть, повністю стерши їх з пам'яті. І все ж я продовжував з якимось сліпим, мимовільним жахом. «Моя старша донька одружена. В неї троє власних дітей», – сказав я. «Моя молодша...» Я замовк, адже вона розвернулася і попрямувала до будинку, не помітивши, як випустила мертву пташку з рук. Я рушив за нею, але Джинджер, що невідступно слідувала за нею, озирнулася з попереджувальним риком». Я зупинився і стежив за ними, як Н віддаляється від мене. Чи настав вже кінець? Раптом Ен глянула вбік і несамовито скрикнула, а тоді вбігла в будинок крізь вхід до залу зі стуком, зачинивши розсувні двері. Я подивився на землю в напрямку її погляду і побачив величезного тарантула, який повз через камінь. Я застагнав не від страху перед тарантулом, але від здогадки, що в ньому втілився найглибший зі страхів Ен. Вона завжди донестями лякалась тарантулів. Від одного їхнього вигляду їй робилося погано. Яка жахлива передбачуваність. Звичайно ж, її особисте пекло мало містити цих гігантських павиків. Підійшовши до тарантула, я глянув на нього згори вниз. Опухлий, волохатий, він ліниво дерся через камінь. Я озирнувся і побачив Ен за скляними дверима. Моя дружина спостерігала за ним зі страхом і відразою. Я озирнувся знову і побачив лопату, притулену до стіни будинку. Підійшовши, я взяв її та повернувся до Тарантула. Прихиливши лопату перед ним до землі, я чекав, доки створіння заповзе на неї. А тоді, підійшовши з лопатою до краю тераси, я ж бурнув павука. Та далеко як міг, гадаючи, доки він креслив дугу в повітрі над басейном і до плюща, чи був він справжній чи ні. Існував він сам собою чи лише тому, що Ен його боялася. Я глянув обік дверей залу, які легко розчинилися і моє серце підскочило, коли я побачив по-дитячому щиру вдячність на обличчі Ен. «Дякую вам», – прошепотіла вона. «Навіть у пеклі є місце для вдячності», – захоплено подумав я, і одразу ж поквапився зміцнити свою позицію. «Я помітив, що ваш контейнер для води порожній», – сказав я. «Чи можу я поставити вам новий?» Вона зробилась миттєво підозрілою, і, побачивши це, я ледь не зостагнав. «Чого ви хочете?» – спитала вона. Я примусив себе посміхнутися. «Просто привітатися», – сказав я. «Запросити вас у гості на каву». «Я казала вам, що не виходжу», – відрізала вона. «Невже ви ніколи не ходите на прогулянки?» – спитав я, намагаючись бути по-приємному звичайним. У житті ми з нею багато гуляли по Гіден Гілс. Я хотів, щоб вона усвідомила власне відчуження і поставила собі кілька питань з цього приводу. Вона ж не ставила жодних питань. Лише відверталась від мене, наче мої слова образили її. Я увійшов за нею до будинку і зачинив скляні двері. Щойно я зробив це, Енн обернулась і подивилась на мене, а Джинджер загарчала знову. Шерсть на її шиї встала дибки. Черга безкінченно марних спроб переконати Н нав'язливо поставала перед очима. Я знову мав опиратися вітчею. Тоді я помітив десятки фотографій у рамках на стінах. І ще одна ідея спала мені на думку. Якби я змусив її поглянути на одну з моїх фотографій, очевидна схожість з моєю зовнішністю могла би справити на неї враження. Не звертаючи увагу на гарчання Джинджер, я рушив до найближчої стіни і став шукати свій портрет. Та всі фотографії вицвіли, і неможливо було на них щось розгледіти. Чому це сталося, думав я. Чи було це частиною самовіданого покарання Н? Я хотів був вказати на це, але передумав. Це могло лише засмутити її. Інша ідея. Я розвернувся до неї та промовив. Раніше я не казав вам усієї правди. Вона дивилася на мене, підозріла і невпевнена. Ми з дружиною розлучені, вів далі я. Але не так, як ви подумали. Нас розлучила смерть. Я мимоволі здригнувся, відчувши, як вона затремтіла від моїх слів. Побачивши її обличчя, наче в серце їй встромили ножа. І знову я мав розвивати це, сподіваючись, що нарешті опинився на вірному шляху. Її теж звати Н, сказав я. Вам подобається тут у Гіден Гілс? спитала вона так, ніби я нічого не казав. Ви чули мене? спитав я. Де ви жили раніше? Я сказав, її звали Н. І знову спазм і вираз розгубленого смутку. А потім знову повернувся порожній погляд. Вона рушила від мене, попрямувавши на кухню. «Ен, повернися!» – хотів сказати я, і ледве не сказав. Мені кортіло крикнути. «Це я! Невже ти не розумієш?» – не крикнув. І чимось холодним і важким у моїх грудях розлився відчай. Я намагався опиратися йому, але цього разу менш успішно. «Щось від нього лишилося». «Погляньте на це місце», – сказала Ен. Вона говорила так, наче була в будинку сама. Її голос звучав механічно. «Я мав відчуття, що це частина процесу, який з нею відбувається. Постійне згадування деталей її становище підсилювало її прив'язаність до них». «Нічого не працює», – сказала вона. «Їжа псується». Я не можу відкрити консерви, бо немає електрики, а пристрій для відкривання зник. Без води я не можу помити посуд, і він накопичується. Телебачення немає. Гадаю, телевізор все ж зламався. Ніякого радіо, ніякого програвача, ніякої музики, ніякого опалення, окрім уламків дерева, що я спалюю в каміні. В будинку постійний холод. Я змушена лягати спати з сутінками, бо немає світла, а всі свічки в домі зникли. Компанія з вивозу сміття більше нас не обслуговує. Все це місце смердить недоїдками і сміттям. І я не можу ні на що поскаржитись, тому що телефон не працює. Вона перервала цю похмуру сповідь і вибухнула сміхом, від якого в мене мурашки побігли. «Поставити контейнер з водою!» – сказала вона. «Нам не доставляли воду так давно, що я вже не пригадую, коли це було востаннє!» Вона знову засміялася жахливим гірким сміхом. «Гарненьке життя!» – промовила вона. «Богом, клянуся, я почуваюся, наче героїня з якоїсь п'єси Ніла Саймона. Все навколо мене розвалюється, а всередині мене все висихає». Її тіло здригнулося від ридань, і я інстинктивно потягнувся до неї. Джинджер заступила мені шлях, оголивши зуби. Лютий рик виривався з її грудей. Вона наче пекельний цербер, подумав я, і відчай знову повернувся до мене. Я дивився на Ен. Я точно знав, що вона робила, але не мав сил зупинити її. Вона тікала від правди, занурюючись у відносну безпеку болісних подробиць. У прихосток туги. Лише біль та кров. «Що ви п'єте?» – спитав я. Нова ідея осяйнула мене. Вона подивилась на мене, як на дурня. «Що ви п'єте?» – повторив я. «Якщо воду відімкнуто і контейнеру у вас немає?» «Я не знаю», – буркнула вона, розлючено дивлячись на мене. «Сік або... Він не зіпсований?» – перебив я. «Консервований сік. Не знаю». «Ви казали...» – вона відвернулася від мене. «Що ви їсте?» – наполягав я. Я не можу готувати без електрики, сказала вона так, ніби це була відповідь, а не ухиляння від такої. Ви зараз голодні, спитав я. І знову той зловісний погляд. Ви коли-небудь голодні? Не часто, холодно відповіла вона. Чи щось із цього до неї доходило? Я вже втомлювався від нестерпних зусиль. Необачно я спитав прямо. «Ви коли-небудь їсте чи п'єте?» Ен роздратовано видихнула і відвела очі. «А ви як гадаєте?» – грубо спитала вона. «Я спробував підійти до неї ближче, лише щоб зупинитися, тільки на Джинджер заричала знову. «Навіщо вона постійно це робить?» – спитав я. Тепер уже мій голос звучав роздратовано. «Я тут не для того, щоб завдати вам шкоди». «Ви б і не змогли, навіть як би хотіли», – сказала вона. Я ледь не відповів у тому ж дусі. «Боже мій, Роберте! Прийшовши допомогти їй, я мало не зірвав на ній свою злість!» Зажмурившись, я з усіх сил намагався згадати мотиви, що привели мене сюди. Коли знову розплющив очі, я помітив її машину на дворі. І у мене з'явилась іще одна вигадка». Це єдине авто, яке у вас є?-спитав я. І втретє я зустрів її гострий погляд. У нас у всіх є машини, сказала вона. Де ж вони тоді? На них їздять, звичайно. Ваші діти? Звісно. як щодо машини вашого чоловіка? Я вже казала вам, він потрапив у автокатастрофу, відповіла вона, ціпаніючись. Хтось казав, що ви маєте трейлер. Маємо. Де ж він? Вона подивилась туди, де ми завжди тримали його припаркованим, і збентежений погляд проступив на її обличчі. Вона ніколи навіть не думала про це раніше, зрозумів я. Ви знаєте, де він? Не відступався я. Вона роздратовано накинулась на мене. Його ремонтують, випалила вона. Де? Спитав я. Вона моргнула і миттєво стривожилася, а замить знову дивилась на мене з поглядом. «Не пам'ятаю», – сказала вона. «Я впевнена, це десь записано». Вона змовкла, коли я вказав на її машину. «Звідки на ній подряпаний? Хтось вдарив її на парковці, поки я була в магазині». Вона посміхнулася з гіркою посмішкою. «Ось такі люди», – сказала вона. «Той, хто це зробив, просто поїхав, не сказавши мені». «Ви були в магазині?» – перепитав я. «Здається, ви казали, що ніколи не залишаєте будинку». Я почув відтінок непевненості, коли вона відповіла. Це було до того, як сів акумулятор. Ми повернулись туди, звідки й почали». Звивести лабіринт її розуму чинив мені нескінченні перешкоди. Байдуже, що я пробував. Все одно я не міг навести аргумент, на який би вона більш-менш зреагувала. Цей сірий світ мав для неї сенс. Жахливий, безрадісний, але сенс. Коліщатка мого розуму оберталася вже повільніше. Нічого нового я вигадати не міг тож повернувся до одного з попередніх методів. «Може, якщо я сильніше натисну з цьому напрямку...» «Ви так і не сказали, як звуть ваших дітей?» – промовив я. «Хіба вам не треба йти?» – спитала вона. Я стрепенувся, бо не очікував цього. Я забув, що все це було для неї справжнім життям, а в житті вона б поцікавилася, чому незнайомий чоловік вештається її будинком». «Я скоро піду», – сказав я. «Просто хочу ще трохи поговорити з вами». «Навіщо?» Я ковтнув. «Тому що я новий у цій місцевості». Це здалося мені слабким аргументом, але з якоїсь причини вона не піддала його сумніву. «То як ви казали звуть ваших дітей?» – допитувався я. Вона відвернулася від вікна і попрямувала до вітальні. Це вперше вона уникала запитання, Просто відмовившись на нього відповідати, подумав я. Чи був це добрий знак? Я пішов слідом за нею і Джинджер, питаючи. Вашого молодшого сина звуть Єн? Він у школі, відповіла вона. Його звуть Єн? Він буде вдома пізніше. Його звуть Єн? Вам краще піти, він дуже сильний. «Його звуть Єн?» «Так, мого сина теж звуть Єн», – сказав я їй. «Справді?» «Байдужість!» «Награна чи справжня?» «Вашу старшу дівчинку звуть Луїза?» – спитав я. Вона глянула на мене через плече, рухаючись до вітальні. «Чому б вам не Луїза?» «Чому ви не підете додому?» «Луїза?» То що з того?» – сердито спитала вона. «Мою старшу доньку теж звуть Луїза». «Як цікаво!» Вхід пішла оборона за допомогою сарказму. Вона наблизилась до скляних дверей, Джинджер слідом за нею. Тепер Ен віддалялася від мене фізично. Чи усвідомлювала вона, що робить це? «Вашого старшого сина звуть Ричард?» «Подивіться на цей басейн», – прошепотіла вона. «Вашого старшого сина звуть Ричард?» Вона обурено обернулась до мене. «Послухайте, чого ви хочете?» – спитала вона підвищеним голосом. Я мало не виклав усе, як є, без прикрас, а тоді щось зупинило мене. Дивовижно, що я й досі не втратив пильності. З плином часу мої почуття притуплялися все більше і більше. Я посміхнувся так мило, як тільки міг. «Кохання», – подумав я, – «це має бути зроблено за допомогою кохання». «Я лише зацікавився дивовижними збігами наших життєвих обставин», – сказав я. «Якими ще збігами?» – накинулася на мене вона. «Наприклад, тим, що я схожа на вашого чоловіка». «Ви...» Не схожі, відрізала вона, ані трохи. Ви казали, що схожий. Ні, не казала. Так казали. Тоді я помилялася, спалахнула вона. Джинджер знову заревіла, показуючи зуби. Гаразд, вибачте, сказав я. Слід бути обережнішим. Я не намагався стурбувати вас, просто мені здалося це дивовижним. Ен знову дивилася крізь скляні двері. «Не бачу взагалі нічого дивовижного», – буркнула вона. «Ну, мою дружину звати Ен. Моїх дітей звуть так само, як і ваших». Вона розвернулася до мене знову. «Хто сказав, що їх звуть так само?» – сердито спитала вона. «А мене звуть Крис», – сказав я. Вона різко здригнулася, не зводячи з мене здивованих очей. На мить її погляд прояснився замість затьмаритись, я відчув, як шалено прискорюється серцебиття. Все минуло так швидко, як і прийшло. Нестерпна злість переповнила мене. Чорти б узяли це паршиве місце, подумав я, мене трясло від гніву. І від цього я відчув, як моє тіло стає щільнішим. Стій, наказав я собі, але не міг. Я не здатен був повернути процес у зворотній бік. Замість того, щоб допомогти їй, я опускав себе до рівня її світу. Ні, подумав я, більше цього не робитиму. Я тут, аби забрати її з цього місця, а не для того, щоб приєднатись до неї. На той момент вона знову відвернулась від мене і дивилася крізь темне скло, огорнувшись своєю пригніченістю мов захисним плащем. «Не знаю, чому я просто не виставлю це місце на продаж і не поїду звідси», – сказала вона і знову розсміялася гірким сміхом. «Та хто ж його купить?» – вела вона далі. «Найкращий у світі агент з нерухомості не зміг би його продати». Вона з відразую похитала головою. «Найкращий у світі агент з нерухомості не зміг би позбутися його». Вона заплющила очі, опустивши голову. «Я досі полірую меблі», – сказала вона. «Але пил збирається все одно. Тут сухо. Так, сухо. Ані краплі дощу не було так довго, що я…» Вона замовкла. «І це теж», – понура думав я. Звичайно ж, це неодмінно мало бути присутні в особистому пеклі Н, Відсутність дощу і зелень, що в «Терпіти не можу бруду і безладу», – сказала вона голосом, що зривався. «А все, що я бачу, це бруд і безлад». Я знову зробив крок уперед, і Джинджер підібралася, готова стрибнути. «Чорт забирай, хіба ви не розумієте, що я лише хочу допомогти», – промовив я. Енн обернулася і відступила від мене, і я відчув, як болісний докір обпікає мене зсередини. Я швидко позадкував. Джинджер з гарчанням підступала до мене. Гаразд, гаразд, пробурмотів я, підіймаючи руки перед собою. Джинджер, різко промовила Енн. Джинджер зупинилася і глянула на неї. З почуттям поразки мій розум онімів. Усе, що я намагався здійснити, провалилося. Тепер іще цей промах. Настільки я міг зрозуміти, зараз я був далі від того, щоб допомогти Н, ніж перед прибуттям сюди. Як чітко я бачив те, що мав на увазі Альберт. Цей рівень був жорстокою підступною пасткою. «Люди беруть почитати книги і не повертають», – повела далі Н так, наче нічого не сталося. «Мої найліпші прикраси загубилися». Я ніде не можу їх знайти. Мій найкращий одяг зник». Я дивився на неї, гадки не маючи, що слід сказати або зробити. Вона знов ховалася, відгороджуючись подробицями свого становища від того, щоб зрозуміти їх. «І я не знаю, хто взяв ті фігури з шахівниці», – додала вона. «Моя дружина замовила таку шахівницю для мене в подарунок», – сказав я їй. Якось на різдво. Її зробив чоловік на ім'я Олександр. Ен здригнулася. Чому ви не дасте мені спокій? Я не витримав. Ти маєш знати, чому я тут, сказав я. Ти маєш знати, хто я. І знову той несамовитий погляд, і знову зависа на очах сліпий відступ. Ен, сказав я, і простягнув руку, торкнувшись її. Вона ахнула, наче мої пальці опекли її, і я відчув, як зуби Джинджер жорстко вчепилися мені в руку. Я скрикнув і намагався вирватися, але вона тримала мене такою міцною хваткою, що я протягнув її задніми ногами по килиму. «Джинджер!» – викрикнув я. Мій голос, називаючи її ім'я, злився з голосом «Н». Тієї шмиті щелепи розімкнулися – і вона повернулась до Ен, тремтячи від збудження. Піднявши руку, я глянув на неї. Так, біль тут цілком існував. І кров. Я дивився, як вона повільно сочиться з місць укусу. Життя після смерті, думав я. Це здавалося злим жартом. Ніякої плоті, лише біль та кров. Є тільки смерть. Я відірвав погляд від руки, тільки щоб побачити, як заплакала Ен. Вона йшла, спотикаючись через кімнату, по її щоках збігали сльози. Я дивився, як вона важко опустилася на диван і затолила очі лівою рукою. Біль у моїй руці здалася дрібницею порівняно з тим розпачем, який я відчув зараз. Не задумуючись, я знову рушив до неї. Тоді завмер на місці, щойно Джинджер зробила грізний рух у моєму напрямку. Її гарчання змішувалося тепер з несамовитим звуком, схожим на свист, що свідчило про те, яка вона роздратована. Я швидко відсахнувся. Ен підняла очі. Її обличчя було перекошене від гніву. «Ви заберетеся?» викрикнула вона. Я повільно відходив, стежачи за Джинджер. Коли та досі знервована, заспокоїлась і присіла, я зупинився. Озирнувшись, я помітив стілець для піаніно і, зробивши ще кілька кроків назад, повільно опустився на нього, спостерігаючи за Джинджер. «Я хочу Криса», – тихо сплакнула Ен. Я глянув на неї цілковито безпорадний. «Я хочу, аби він повернувся». «Він потрібен мені», – сказала вона. «Де він? О, Боже мій, де ж він?» Я ковтнув. Моє горло пересохло, ковтати було боляче. Рука боліла від укусу. Так само я почувався би, якби був живий. Цей рівень був настільки жахливо близький до життя і так страшенно від нього далекий. Самі лише нестерпні відчуття – і нічого, що здатне було б їх пом'якшити. «Розкажіть мені про нього», – почув я власний голос. Я не знав, навіщо сказав це. Я відчував напруження. З кожною хвилиною зусилля ставали все більш виснажливими. Вона лише плакала. «Як він виглядав?» – спитав я. Тепер вже вкотре я знав, що роблю. Не знав тільки, чи спрацює. «З чого б то?» Все інше не спрацювало. І все ж я продовжував. Він був високий, спитав я. Вона нерівно вдихнула, стираючи сльози зі щик. Був? Вона різко кивнула. Високий, як я? Вона не відповіла. Натомість забилася в риданнях. Я метр дев'яносто один на зріст. Він був такий самий високий? Вищий, вона стиснула губи. Я не звернув уваги на цю реакцію. «Якого кольору волосся він мав?» – спитав я. Вона потерла очі. «Якого кольору волосся?» «Забирайтеся!» – пробурмотіла вона. «Я лише намагаюся допомогти!» «Мені не можна допомогти!» – кинула вона крізь тислі зуби. «Усім можна допомогти!» – наполягав я. Вона подивилася на мене без жодної емоції. «Якщо вони просять!» – уточнив я. Вона опустила очі. «Чи сутність, сказаною мною, хоч трохи досягла її свідомості?» Я поставив інше запитання. «Він був блондин?» Вона знову кивнула. «Як я?» Вона знову стисла зуби. «Ні!» Я поборов неймовірне бажання махнути рукою, встати, вийти з дому, повернутися до Саммерленду і зачекати. Все це здавалося відверто безнадійним. «Чим він займався?» – спитав я. Її очі були заплющені. Сльози стікали з-під зажмурених повік і котилися по блідих щоках. Я чув, що він писав для телебачення. Вона щось пробурмотіла. «Це так?» «Так», – знову скрізь тислі зуби. «Я теж пишу», – сказав я. Здавалося неймовірним, що вона не здатна побачити зв'язок. Він був настільки очевидним, та вона не могла. Ніколи, ще я так добре не розумів значення слів, немає більшого сліпого, ніж той, хто не хоче бачити. Я хотів піти, але не міг покинути її. В його були зелені очі? – спитав я, не втрачаючи наполегливості. Вона мляво кивнула. Мої теж зелені, сказав я. Жодної відповіді. Я конвульсивно здригнувся. «Ен, хіба ти не бачиш, хто я?» – благально спитав я. Вона розплющила очі і на якийсь іще один момент я відчув, що вона впізнала мене. Я напружено нахилився в її бік. Потім вона відвернулася і я здригнувся знову. Боже мій, невже ані в раю, ані в пеклі не має шляху переконати її? Вона худко обернулася до мене. Навіщо ви робите це зі мною? – спитала вона. Я намагаюся довести вам, хто я. Я чекав на її невідворотне запитання «Хто ви?», але його не було. Натомість вона відкинулась на диван, заплющивши очі, і повільно втомлено похитала головою з боку в бік. «В мене нічого немає», – сказала вона. Я не міг зрозуміти, говорить вона до мене чи до себе. Мій чоловік помер. Мої діти виросли. Я зовсім сама, покинута. Якби я мала сміливість, я вкоротила б собі віку. Її слова нажахали мене. «Скоїти самогубство і опинитись у місті настільки жахливому, щоб думати про самогубство» божевільне перекручене відображення всередині відображення Я почуваюся важкою, сказала вона, втомленою і важкою. Я ледве ворушу ногами. Я сплю і сплю, але завжди прокидаюся виснаженою. Я почуваюся порожньою, цілком порожньою. На свою муку я згадав слова Альберта. Що відбувається з самогубцями, казав він. Це те, що вони відчувають себе спорожнілими всередині. Їхні фізичні тіла були передчасно знищені. Порожнину було заповнено ефірними тілами. Але ті ефірні тіла відчуваються ними як порожні мушлі увесь той час, який мали б існувати фізичні. І в той момент я зрозумів, чому для мене було неможливо досягнути її душі. Помістивши себе в це місце, вона видалила з власної свідомості всі щасливі моменти. Її покарання, хоча й спричинене нею самою, полягало в тому, щоб викликати в пам'яті самі лише неприязні речі з її життя. Бачити світ, який вона пам'ятала, крізь лінзу цілковитого негативізму. Ніколи не помічати світла, самі лише тіні. «На що це схоже перебувати тут?» – спитав я, не роздумуючи. Я відчував холод у животі. Страх потроху оволодівав мною. Ен дивилася на мене, але здавалося, що, відповідаючи, зазирає в темряву власних думок. Вперше вона заговорила детально. «Я бачу, але не чітко», – сказала вона. «Чую, але не чітко» трапляються речі, яких я не можу збагнути. Неначе розуміння завжди за якихось кілька сантиметрів від мене, але я ніколи його не досягаю. Все це просто поза межами мого розуму. Мене злить нечіткість мого зору, мого слуху, мого мислення, тому що я знаю, що це не я неуважна, а що все навколо мене розмите і тримається за ті кілька нещасних сантиметрів від мого розуміння що мене обдурили якимось чином, розіграли. Речі трапляються просто переді мною, і я бачу, як це стається, але я не впевнена, що розумію їх, навіть коли здається, що розумію. Завжди відбувається щось більше, чого я не можу виявити. Щось, що я постійно випускаю з поля зору, хоча й не знаю, як саме я це випускаю і чому. Я намагаюся зрозуміти, що відбувається, але не можу. Навіть зараз, розмовляючи з вами, я відчуваю, ніби не помічаю чогось. Я кажу собі, що зі мною все гаразд, що все навколо мене викривлене. Та хоч я й думаю так, у мене недобре перечуття, що справа в мені, що в мене стається ще один нервовий зрив, але зараз я не можу цього визначити, Бо все це занадто тонко й виходить за межі мого розуміння. Все навколо уникає мене. Я не можу описати цього краще, просто як ніщо не працює в будинку, ніщо не працює у мене в голові. Я завжди плутаюся, збиваюся з думки. Почуваюся, як, мабуть, мій чоловік почувався у своїх снах, котрі йому снилися. Я спіймав себе на тому, що нахилився в її бік, жадібно намагаючись впіймати кожне слово. Що, наприклад, він у Нью-Йорк-Сіті і не може зв'язатися зі мною, хоч як би намагався. Він спілкується з людьми і ті начебто розуміють його, і він начебто розуміє їх. Але нічого з того, що вони кажуть, не вдається. Він телефонує і потрапляє не туди. Не може встежити за власними речами. Не може згадати, де зупинився. Він знає, що він у Нью-Йорку, з якоїсь причини, але не може цю причину згадати. Він знає, що в нього бракує грошей, аби повернутися в Каліфорнію, а всі його кредитні картки загубилися. Він не здатен з'ясувати, що відбувається. Ось як я почуваюся. «Звідки ви тоді знаєте, що це не сон?» – спитав я. Проблиск. «Тому що я бачу і чую речі», – відповіла вона. «Я відчуваю їх». «Ви бачите й чуєте. Ви відчуваєте й у вісні», – відповів я. Мій розум працював з натугою, але я перечував, що тут щось є. «Зв'язок». «Це не сон», – сказала вона. «Звідки ви знаєте?» «Це не сон». «Міг би бути». «Навіщо ви це кажете?» Вона знову була засмучена. «Я намагаюся допомогти вам», – сказав я. Вона відповіла. «Хотіла б я в це повірити». Здалося, наче слабкий промінець світла торкнувся темряви в моїй голові. Раніше вона мені зовсім не вірила. Тепер вона хотіла б повірити. Це був маленький крок, та все ж крок. До мене прийшла нова ідея – Перша за довгий час, – збагнув я, – мій розум яснішав? Мій син Ричард, – я зробив паузу, бо не міг знайти потрібне слово, – досліджував екстрасенсорне сприйняття, – закінчив я. Коли я промовляв ім'я, її обличчя напружилося. Він розмовляв з екстрасенсом, – сказав я. І знову напруження. Я шкодив їй чи допомагав? Я не знав. Але треба було продовжувати. Після довгих розміркувань він дійшов до думки, що «Я зібрався на силі, існує життя після смерті». «Це тупо», – миттєва відповіла вона. «Ні, я похитав головою. Ні, він вірить у це. Він відчуває, що існують докази, ніби життя після смерті існує». Вона похитала головою, але промовчала. «Він вірить, що вбивство – найгірший злочин, який може здійснити людина», – сказав я. І зазирнув просто їй в очі. І самогубство. Вона різко смикнулася. Спробувала встати, але їй забракувало сил. І вона знову опустилася на диван. «Я не бачу», – промовила вона. Міркувати стало легше. «Він вірить, що право забирати життя належить лише Господу», – сказав я. «Навіщо ви мені це кажете?» – спитала вона тихим, переривчастим голосом. Говорячи, вона тремтіла, притулившись до дивану. Джинджер налякано дивилася на неї, прищуливши вуха. Вона знала, що щось не гаразд, але не могла здогадатися, що саме. «Я знову зібрався на силі». Я кажу це тому, що моя дружина скоїла самогубство, промовив я. Випила надмірну дозу снодійних пігулок. І знову та порожнеча затьмарила її очі. З якоїсь причини вона зникла майже миттєво, так наче Ен не змогла втримати її. Вона похтала головою. Я не вірю, почала вона. Її голос був зовсім слабким. Мій розум остаточно прояснився. Що мене турбує, так це те, що Ричард вірить, ніби вона досі існує, сказав я. Жодного слова. Енн лише похитала головою. Ніби вона перебуває в місці, яке мало відрізняється від нашого будинку, продовжував я. Але в його похмурій негативні версії. Все холодне гнітюче. Ніщо не працює. Самий бруд і безлад. Вона далі хитала головою. Бурмотіло нечутні слова. Гадаю, він має рацію, сказав я. Гадаю, смерть лише продовження життя, що люди, якими ми є, існують і потому. Ні, звук вирвався, наче від нездорового дихання. Хіба ви не бачите, спитав я, ваш дім був гарний, теплий, яскравий. Чому б він став отаким? Чому? Вона все ще тікала. Я знав, що вона налякана, але мав продовжувати. Це була перша спроба, що дала хоч якийсь результат. «Чому ваш будинок виглядає так огидно?» – спитав я. «Це має якийсь сенс? Чому і газ, і електрика, і вода, і телефон – усе вийшло з ладу? В цьому є якась логіка? Чому газони, кущі, дерева висихають? Чому всі птахи помирають?» «Чому немає дощів? Чому все у вашому житті так погано в той самий час?» Її голос був слабкий, здається, вона промовила. «Дайте мені спокій». Я не здавався. «Хіба ви не бачите, що цей дім – лише копія дому, який ви знали? Що ви тут лише тому, що вірите в його реальність? Хіба не бачите, що ви самі створюєте для себе ці умови життя?» Вона хитала головою, схожа на налякану дитину. «Хіба ви не розумієте, навіщо я кажу вам усі ці речі?» – продовжував я. «Не просто тому, що моїх дітей звуть так само, як і ваших. Не просто тому, що мою дружину звуть, як вас. Ваші діти і є мої діти. Ви і є моя дружина. Я не просто хтось схожий на вашого чоловіка». Я і є ваш чоловік. Ми пережили. Я замовк, адже вона підхопилася на ноги. Брехня! – викрикнула вона. Ні! – я підстрибнув з місця. Ні, ен. Брехня! – кричала вона. Ніякого життя після смерті немає. Є тільки смерть! Битва скінчилася. Ми дивилися одне на одного, наче гладіатори у пісках якоїсь загадкової арени. «Битва на смерть», – промайнула дивна думка. «Але ж ми обоє вже мертві. За що ми тоді б'ємося?» «Я знав лише, що коли мені не вдасться перемогти, ми обоє загинемо». «Життя після смерті немає, – пошав я. Жодного». Вона дивилась на мене гнівними очима, майже лякаючи своєю зухвалістю. Тоді я не можу знати нічого, що сталося після моєї смерті. Миттєве збентеження на її обличчя перед тим, як вона прошепотіла. «Вашої смерті!» «Я кажу, що я Крис!» – промовив я. «Ви... ваш чоловік Крис!» «А я кажу, що ви дурний, якщо кажете це...» Тепер, схоже, перевага була в неї. Вірте, у що завгодно, – наполягав я, – але хоч хто б я був, я не міг би знати, що відбувалося з вами після смерті вашого чоловіка, так? Я маю на увазі деталі, – додав я, перебиваючи її. Чи не так? – вона дивилася на мене підозріло. Я знав, що вона намагається збагнути, що в мене на думці. Я ж промовляв швидко, – аби не дати їй оттямитись. «Ні, не міг би», – відповів я на власне запитання. «Ви знаєте, що не міг, бо якби зміг, які ще деталі?» – розплючено перервала вона. Такі, наприклад, ви з дітьми сидите в церкві на першому ряду. І хтось торкається вашого плеча, змушуючи вас стрепенутися. З її реакції я зрозумів, що мій початок провалився. Очевидно, що вона не пам'ятала мого дотику. Вона дивилася на мене з відвертою зневагою. Такі деталі, як повний дім людей після похорону, продовжував я. І Ричард розливає напої в буфеті. Ви гадаєте? – почала вона. Там ваш брат Біл, Пет, ваш брат Філ, його дружина і... І це ви називаєте... Ти у замкнутій спальні лежиш на нашому ліжку. Єн сидить поряд з тобою, тримаючи тебе за руку. Я знав, що потрапив у ціль, адже вона здригнулася так, наче я її вдарив. Це було щось, що вона чітко пам'ятала. Момент скорботи. Я зайняв безпечнішу позицію, сумну, але безпечнішу. Єн каже тобі, що знає, що це звучить як божевілля, але він відчуває мою присутність поряд з вами. Ен затремтіла. Ти кажеш йому: "Я знаю, ти хочеш допомогти". Вона щось прошепотіла. Що? Вона прошепотіла знову, я досі не міг розчути. Що, Ен? "Дайте мені спокій", хрипко промовила вона. "Ти знаєш, що я маю рацію", сказав я. "Ти знаєш, що я був там, що доводить" Знову ефект плівки на її очах. Так швидко, що був помітний майже фізично. Вона відвернулася. «Хотіла б я, щоб пішов дощ», – сказала вона. «Я маю рацію, чи не так?» – наполегливо спитав я. «Ці речі справді траплялися. Хіба ні?» Вона важко піднялася на ноги, хитаючись. «Ви боїтеся почути правду?» Вона опустилася назад. Яку правду? Її тіло спазматично здригнулося. Про що ви кажете? Життя після смерті немає? Ні, її обличчя перекосило від страху і гніву. Тоді чому ви погодилися на сеанс із Пері? Ен здригнулася, наче від удару. Він казав, що я сиджу біля вас на цвинтарі, сказав я. Я повторюю вам те, що він сказав дослівно. Я знаю, як ви почуваєтесь, місіс Нільсен, але повірте моєму слову, я бачу його просто поряд з вами. На ньому темно синя сорочка з коротким рукавом, сині картаті штани. Ви брешете, брешете! Її голос був гортанний, зуби міцно стиснуті, на обличчі палав лютий гнів. Сказати вам, що ви говорили перівдома? Вона знову спробувала піднятися, але не змогла. Завіса на її очах з'явилася і зникла. «Нецікаво», – буркнула вона. «Ви казали, я не вірю в життя після смерті. Я вірю, що коли настає смерть, ми помираємо. І на цьому все. Так і є», – скрикнула вона. Приплив марної надії. «Ви справді це казали?» «Смерть справді кінець цього». «Я не зважив на миттєвий програш. Тоді звідки я знаю всі ці речі?» – спитав я. «Ви їх вигадали. Ти ж знаєш, що це неправда. Ти знаєш, все, що я описав, саме так і трапилося». Цього разу їй вдалося втриматися на ногах. «Не знаю, хто ви», – сказала вона, – «але краще вам забиратися звідси, доки ще не пізно». «Пізно для кого?» – спитав я. Для тебе чи для мене? Для вас. Ні, Ен, сказав я. Я знаю, що сталося. Це ти не розумієш. І ви мій чоловік? Спитала вона. Так. Містери, сказала вона, наче випльовуючи це слово в мене. Я дивлюся просто на вас, і ви не мій чоловік. Я відчув раптовий болісний холод у грудях. Вона помітила глибину моєї реакції миттєво нею скористалася. «Якби ви були моїм чоловіком, – мовила вона, – ви не стали б казати мені такі речі. Крис був добрий. Він кохав мене. Я теж тебе кохаю. Я відчув, як наростає смуток. Я тут, бо кохаю тебе». Вона розсміялася в'їдливим сміхом, від якого стигла кров. «Кохаєте, – сказала вона». «Ви мене навіть не знаєте!» Земля попливла в мене з-під ніг. «Знаю!» – скрикнув я. «Я Крис! Хіба ти не бачиш Крис?» Моя поразка була повною. Вона посміхнулася з холодною радістю переможниці. «Тоді як ви можете бути тут?» – спитала вона. Він помер. Це все було дарма. Не існувало способу переконати її, тому що вона буквально не уявляла собі потойбічного життя. Ніхто не може уявити собі неможливого. А для Н життя після смерті було неможливе. Вона розвернулася і вийшла з вітальні в супроводі Джинджер. Спочатку я не відчув ніякого потрясіння. Я сидів і спостерігав, як вона йде, наче для мене це нічого не означало. А тоді відчуття прийшло, і я підскочив, не тямлячись від шоку. Я зробив усе, що міг, аби переконати її. І вже думав, що зовсім трохи, і вона повірить. А виявилось, що я нічого не досяг. Нічого. Я рушив за нею, але тепер вже без надії. З кожним кроком я відчував все більшу конденсацію мого розуму і тіла. Згущення думок. Замороження плоті що ставало дедалі гірше. На один страшний момент я подумав, що я знову вдома, що до цього місця я й належу. Зупинившись, я опирався страшному процесу. Перебування в цьому місці було для мене нестерпним. Це було надто жахливо. Я почув наляканий крик Ен з нашої спальні і кинувся бігти. Я кажу бігти. Але це було швидше шкандибання. Мої ноги наче свинцем налилися. Тоді я зрозумів відчуття, яке описувала Ен. Як і вона, я ледве міг переставляти ноги. І для неї це було нагірше. Я зупинився в дверях спальні. Джинджер крутнулася до мене. Ен притискалася до стіни, не зводячи очей з нашого ліжка. Через його тьмяне, Линяли покривало повстарантул розміром з людський кулак. Все завмерло. Н у стіни, джинджер очима до мене. Я в дверях. Єдиним, хто рухався, підкреслено мляво, був величезний волохатий павук. Коли він ступив на подушку з боку Н, вона придушено скрикнула. На якусь жахливу мить я подумав, чи не сама вона це собі заподіяла. Несвідоме покарання за те, що не повірила моїм словам. Тим самим викликавши образ найогиднішої речі, яку тільки могла уявити – величезного тарантула, що розгулює там, де покоїться її голова у вісні. Не знаю, чому Джинджер не ворухнулася, коли я увійшов до кімнати – Може, тепер відчувала, що я й справді прийшов допомогти Ен, Я не міг відповісти. Знаю лише, що вона дозволила мені пройти повз Ен і наблизитись до ліжка. Обережно взявши подушку, я став розвертатися. Я охнув і кинув її від себе, коли павук зробив несподіваний стрімкий рух до моєї правої руки. Ен скрикнула від огиди, коли той важко впав на покривало. Пахопцем я схопив подушку і кинув її згори на павука. А тоді якомога швидше я взяв покривало за кутки і натягнув його поверх подушки. Підхопивши вузол, я підніс його до дверей і поштовхом відчинив їх. Жбурнувши вузол назовні, я зачинив двері і замкнув їх. Коли я обернувся, Ен, спотикаючись підійшла до ліжка і каменем впала на нього. Не рухаючись, я дивився на неї. Більше ходів не лишилося. Я вичерпав всі можливості. Сутичка була позаду. Битва скінчилася. Нехай пекло буде для нас. Ен нерухомо лежала на лівому боці, підтягнувши коліна до грудей, міцно стиснувши долоні під підборіддям. Сльози вже не текли, але досі виблискували на очах, які сліпо дивилися перед собою. Вона навіть не ворухнулася, коли я присів на інший бік ліжка, і якщо й відчувала мій погляд на своєму скам'янілому обличчі, нічим цього не виказала. Джинджер виснажено заснула в ногах ліжка. Я озирнувся до неї і відчув порив співчутливої любові. Настільки безумовно була її відданість, якби тільки вона здатна була зрозуміти, що відбувалося. Я знову подивився на Н. Моє тіло змерзло й боліло. І я знав, сидячи поряд з нею, що темне, страшне магнітне поле тільки й чекає, аби затягти мене у прірву, в якій живе вона. Варто було мені лише піддатися і його атмосфера повністю поглини мене, перетворивши, як і її, на в'язня, що забуває все. Зі страшною ясністю я зрозумів, якими дурними і безпідставними були мої надії. Альберт намагався попередити мене, але я не слухав. Тепер нарешті я зрозумів. Шляху до Н не існувало, та слова все одно прийшли. Слова, які я хотів, аби вона почула. Зараз, коли я міг сказати їх особисто. Слова, які я знав, не здатні були зашкодити їй, але переповнювали мій розум і серце. «Пам'ятаєш, як і раніше ти весь час писала записки з подяками різним людям?» – спитав я. «За вечері, гостинці, послуги». Я часто дражнив тебе через те, що ти писала їх так багато. Але то були милі знаки уваги, Ен. Я завжди це знав. Жодного звуку від неї. Вона лежала на ліжку, цілком нерухома. Протягнувшись до неї, я взяв її за праву руку. Рука була холодна і безвільна. Я тримав її обома долонями і говорив. Зараз я хочу на словах подякувати тобі, сказав я. Не знаю, що станеться з нами далі. Молю Бога, щоб ми були разом де-небудь, коли-небудь, але я не уявляю собі, чи це можливо. Ось чому я збираюсь подякувати тобі зараз за все, що ти для мене зробила, за все, що ти для мене значила. Дехто, кого ти не знаєш, казав мені, що думки матеріальні і вічні. Тож, якщо навіть ти не сприймеш моїх слів зараз, я знаю, прийде час, коли те, що я кажу, стане зрозумілим для тебе. Я затис її руку між своїми долонями, аби зігріти, і заговорив про те, що було на серці. Дякую тобі, Ен, за все, що ти зробила для мене в житті, від найдрібнішої речі до найзначнішої. Кожен твій вчинок був по-своєму важливим. І я хочу, аби ти знала, наскільки я тобі за них вдячний. Дякую тобі за те, що тримала в чистоті мій одяг, наш дім, себе. За те, що завжди залишалася свіжою і приємно пахла. Завжди була доглянутою. Дякую тобі за те, що годувала мене. За те, що готувала так багато чудових страв. За те, що робила для мене випічку в часи, коли більшість жінок взагалі не турбувалася про це. Дякую тобі за те, що хвилювалася, коли в мене виникали будь-які складнощі. За те, що співчувала мені, коли я був засмучений. Дякую тобі за твоє почуття гумору. За те, що смішила мене, коли я цього потребував. За те, що веселила мене, коли я ані потребував, ані очікував цього та все одно насолоджувався цим додатковим присмаком у житті. Дякую тобі за твоє неординарне ставлення до нашого подружнього життя і до світу, в якому ми мешкали. Дякую тобі за те, що піклувалася про мене, коли я хворів. За те, що завжди стежила при цьому за тим, аби ліжко і піжама були чистими. Я був добре нагодований, і в мене був свіжий сік або вода. За те, що я завжди мав, що почитати. За ввімкнуті радіо чи телевізор. за тишу в будинку, аби я міг поспати. І це все додачу до твоєї іншої праці. Дякую, що розділяла мою любов до музики і ділила свою любов до музики зі мною. За нашу спільну любов до краси і природи. Дякую тобі за те, що допомагала мені знаходити приємне в нашому житті. За те, як ти меблювала і прикрашала, і любила наші різні домівки, за те, що тримала наші двері відчиненими для людей, яких ми знали. Дякую тобі за те, що була прив'язана з моїми друзями і люблячою з моєю родиною. Дякую, що допомогла нам збудувати так багато взаємних дружніх стосунків. Дякую тобі за те, що була кимось, і з ким я пишався бути поряд. Хай де б перебував, кого б зустрічав. Дякую тобі за наші фізичні стосунки, за те, що розділяла своє жіноче єство зі мною, за те, що робила тілесну форму наших стосунків такою солодкою і пристрасною, за те, що не ображала моє статеве его, за те, що насолоджувалась моїм тілом так само, як я насолоджувався твоїм, за тепло твоєї плоті, холодними ночами і тепло твого кохання завжди. Дякую тобі за те, що вірила в мою роботу і в мій кінцевий успіх. Я знаю, це було нелегко, коли на нас тиснули діти, рахунки і безліч інших речей. Але ти ніколи не похитнулась у своїй вірі в те, що я досягну успіху. І я вдячний тобі за це». Дякую тобі за спогади про те, що ми робили разом із дітьми. Дякую, що запропонувала придбати трейлер для нашої родини, аби подарувати радість подорожей мені і дітям. Я знаю, що це було частиною їхнього життя, як було частиною нашого. Дякую тобі за всі чудові національні парки, які ми відвідали разом. За Секвою і Йосеміті, Ласен і Шасту. Олімпік і Маунт Рейнер, Глейшер і Еллоустоун, Великий каньйон і Брайс. За Канаду і всі Штати, якими ми подорожували від берега до берега. Дякую, що допомогла нам знайти і розділила з нами радість подорожей на Гаваї та Південні моря, до Європи і Сполученими Штатами. Ти пам'ятаєш усі наші Різдва, що ми святкували разом, Ен? Як зазвичай, всією родиною в трейлері ми їхали до осередку юнацької християнської асоціації в Резиді та купували ялинку. Як ми блукали крізь ряди пухнастих стерпким запахом сосен і ялинок та обирали одну зі сміхом, голосуваннями і суперечками, доки не знаходили ту, що всім подобалась. Як ми везли її додому і встановлювали, і прикрашали вогниками – потім іграшками і блискітками. Як сиділи разом, дивилися на неї, і єдиним звуком були записи різдвяних пісень. Як ми завжди казали щороку, що ця ялинка найкраща з усіх, що в нас були. І це завжди було правдою. Я пам'ятаю всі ті чудові моменти і дякую тобі за них. Дякую тобі за спогади про нас двох, мене й тебе. Наші подорожі і поїздки на вихідних до різних цікавих місць, ходіння за покупками разом, прогулянки, як ми сиділи на лаві і милувалися пагорбами на заході сонця. Я обіймав тебе за плечі, а ти прихилялась до мене, і ми разом дивилися, як воно сідає. То було справжнє задоволення, Ен. Ти пам'ятаєш овець, що зазвичай паслися на тих пагорбах? як ми спостерігали за ними, посміхаючись через їхнє постійне бекання і ніжний передзвін дзвіночків на їхніх шиях. Пам'ятаєш худобу, що була там час від часу? Солодкі спогади, Ен, і я дякую тобі за них. Дякую тебе за спогади про тебе з птахами, про те, як ти піклувалася про них і лікувала їх, дарувала їм свою ласкаву турботу рік за роком. Ті птахи чекають на тебе, Ен. Вони люблять тебе. Дякую тобі за те, що давала мені приклад сміливості і завзятості, коли відновлювалися після нервового зриву. Це був страшний період в твоєму житті, в житті назовох. Безсонні ночі, страхи і невпевненість, болісне переживання минулого, роки намагань, боротьби, сподівань. Дякую тобі за те, що всі ці руки не змусили тебе здатися, що попри душевні травми твого дитинства ти ніколи не припиняла намагань зростати і ставати сильнішою. І хоч я ніколи не бажав цього від тебе, дякую, що весь той час ти робила все, щоб втримати мене від споглядань твоєї муки. Дякую тобі за те, що ти цінувала свій шлюб і родину так високо, а все ж не припиняла розвиватися як особистість, за твоє прагнення зростати і твої успіхи в цьому. Ти пам'ятаєш, як знову пішла до школи? Спочатку слухала один курс або два, потім пізніше посилено взялася до навчання, аж поки не отримала диплом з гуманітарних наук, а потім ступінь бакалавра, а тоді почала працювати за професією як психолог. Я так пишався тобою, Ен. Хотів би я, щоб ти і далі цим займалася. Ти була б чудовим психологом, сповненим співчуття та любові. Дякую тобі за наших дітей. Дякую, що твоє тіло стало гарним, чистим джерелом їхніх фізичних життів. Ти знаєш, що я досі пам'ятаю точний час народження кожного з них. Луїзи о 3.07. 22 січня 1951 року, Річарда о 7.02 ранку 14 жовтня 1953 року, Марі о 9.04 вечора 5 липня 1956 року, Ієна о 8.07 ранку 25 лютого 1959 року. Дякую тобі за радість, яку я пережив, побачивши кожного з них вперше. І за всі радощі, які кожен з них привніс у моє життя. Дякую за те, що навчила мене бути уважним до них і поважати їхні окремі особистості. Дякую тобі за те, що була таким чудовим прикладом для наших дочок і синів, демонструючи їм власні здобутки як дружина і матір. Дякую тобі за те, що дозволяла мені бути самим собою. За те, що сприймала мене таким, як є, а не таким, яким ти уявляла або хотіла б уявити мене. Дякую, що так добре ладнала з моїми думками та емоціями. За те, що допомагала моїм легковажним думкам триматися землі. За те, що не була ані владною, ані покірливою, але і тим, і тим. Залежно від вимог кожного окремого випадку. За те, що була справжньою жінкою і приймала те, що я міг дати тобі як чоловік. За те, що давала мені почуватися справжнім чоловіком завжди. Дякую тобі за те, що ти терпіла мої помилки. За те, що ніколи не принижувала моє его, але й не дозволяла йому розроститися за межі здорового глузду за те, що підтримувала в мені розуміння, що я є людською істотою з обов'язками. Дякую за те, що змінювала мене, але ніколи не робила цього нав'язливо, за те, що допомагала мені краще зрозуміти самого себе, за те, що з тобою я досягнув більшого, ніж міг би будь-коли досягнути сам. Дякую тобі за те, що заохочувала мене до обговорення наших проблем, Особливо з плином років. Зростаючи, наше вміння говорити одне до одного робило наш шлюб все кращим. Дякую, що допомогла мені об'єднати мої ідеї, почуття і спілкування з тобою в єдине ціле. Дякую за те, що любила мене не лише як чоловіка, а й як людину, що була мені не тільки дружиною і коханкою, а й другом. Дякую за присутність твоєї уяви в нашому житті. За те, що допомогла мені навчитися більше цінувати нову діяльність і нові ідеї. За те, що до краю урізноманітніла мої смаки в усьому. Від найдрібнішого до найвеличнішого. Дякую тобі за те, що не словами, а вчинками нагадувала мені, як правильно слід чинити з іншими. За те, що на власному прикладі вчила мене, що пожертва може бути виявом любові і доброти. Дякую тобі за надану можливість стати зрілою людиною. Дякую тобі за твою надійність. За те, що завжди перебувала там, де ти мені була потрібна. Дякую тобі за твою чесність, твою цінність, твою моральність і співчуття. Дякую тобі навіть за важкі моменти в наших стосунках, адже вони теж навчали мене зростати. Пробач мене за кожен раз, коли я підводив тебе. Кожен раз, коли мені забракло розуміння, на яке ти заслуговувала. Пробач мене за те, що не був добрим і терплячим, коли мав бути. Пробач за всі випадки, коли я був егоїстом і не зміг зрозуміти твоїх потреб. Я завжди кохав тебе, Ен. Але часто не виправдовував сподівань. Пробач мені все це, і дякую за те, що з тобою я почувався сильнішим, ніж насправді, мудрішим, ніж насправді, здібнішим, ніж насправді. Дякую тобі, Н, за те, що благословила моє життя. Дякую тобі, Н, за те, що благословила моє життя своєю присутністю. Дякую тобі, Н за те, що благословила моє життя своєю присутністю, за те, що збагатила моє існування ніжністю своєї душі. Дякую тобі, кохана, за все. Тепер вона дивилась на мене з виразом такої муки, що на мить я навіть пошкодував про все сказане. Тієї ж миті той вираз зник. «Було щось в її очах. Щось розмите й безформне. Щось, що билось за існування. Наче вогник свічі під вітром. Але точно було. Як вона боролася? Всевишній Боже, Роберте, як вона боролася? Я бачив кожну мить цієї боротьби в неї на обличчі. Щось у моїх словах запалило крихітну іскру в її свідомості». І тепер вона напружено намагалася підтримати її спалах, не знаючи, що саме покликала його до життя, не знаючи навіть, що його було запалено, лише відчуваючи, усвідомлюючи щось, щось інакше, щось, що відрізнялося від нужденності, в якій вона існувала. Я не знав, що робити. Чи варто говорити, аби роздмухати той вогник? Чи й далі мовчати, даючи їй можливість підтримувати його самостійно? Я не знав. У той найважливіший момент усіх наших стосунків мій розум блукав без керма і вітрил. Тож я не робив нічого. Просто дивився їй в обличчя. Обличчя дитини, що жадібно намагається осягнути якусь безмежну далеку таємницю. Борися, думав я. Це було єдине слово, що тільки спало мені на думку. Борися. Здається, я кивнув із захоченням. Борися. Гадаю я посміхнувся. Борися. Я так міцно стиснув її руку. Борися. Я відчував, як ми обоє починаємо тремтіти. Борися, ен. Борися. Наша довга близькість, кожна мить її від того, як ми зустрілися до цих неймовірних хвилин, досягла зараз свого піку. Борися, ен, Борися, Борися, будь ласка, Борися. Полум'я згасло. Я бачив, як воно помирало. Секунду тому воно було тут, ледь жевріючи, а тоді згасло. І його тендітне сяйво зникло з її свідомості. І те, як занепадав вираз її обличчя – від хвилювання й надії до похмурого забуття. Було найстрашнішим видовищем, яке я бачив з моменту своєї смерті. «Ен!» – скрикнув я. Жодної відповіді. Ані слова, ані зміни в обличчі. Справу було програно. Я дивився на неї мовчки. Час спливав, допоки остання відповідь не спала мені на думку. Я не міг залишити її тут саму. Дивно, як найжахливіше рішення з усіх, що я приймав у житті, сповнило мене спокою. Тієї ж миті я дозволив підступному магнетизму огорнути мене. Тепер цього вже було не спинити, я відчув крижане застигання плоті, жахливе згортання, мертовне ущільнення всього мого тіла. Сліпий жах застелив мені розум, і я ледь не спробував вирватися в тенет. Я припинив боротьбу. Це було єдине, що я міг для неї зробити. Скоро я втрачу розуміння того, що відбувається, не матиму навіть втіхи від усвідомлення власного вчинку. Але тепер цієї швидкоплинної миті я точно знав, що роблю. Єдине, що мені лишилося – зректися раю, аби бути поруч з нею. Виявити любов, обравши залишитися тут з нею на відведені їй 24 роки. Я молився про те, щоб моя присутність, чим би це не обернулося, коли я втрачу розуміння, Могла хоч трохи полегшити їй муки проживання в цьому жахливому місці. Але я залишуся, хай там як. Я стрепенувся, озираючись. Джинджер лизала мені руку. І коли я дивився на неї, не вірячи, я почув те, що було для мене найчарівнішою музикою в світі. Голос Н промовляв моє ім'я. Я здивовано обернувся до неї. В її очах стояли сльози. Це справді ти прошепотіла вона. Так, Ен, справді, я бачив її крізь мерехтливий туман сліз. Ти зробив це заради мене? Я кивнув. Так, Ен, так, так. Все. Я відчував, як розуміння слабше як швидко воно зникне. Як скоро переможе спустошення? Байдуже. На ті кілька секунд ми воз'єдналися. Я притягнув її до себе, обійняв обома руками, відчув її руки навколо себе. Ми плакали в обіймах одне одного. Раптом вона відсторонилася. На її обличчі проступив жах. «Тепер ти не можеш піти», сказала вона. Це не має значення, я сміявся і плакав одночасно. Це неважливо, Ен. Рай ніколи не був би раєм без тебе. І за мить до того, як темрява поглинула мою свідомість, я промовив воскресіння до моєї дружини, моєї долі, моєї дорогоцінної Ен. Останні слова, які я прошепотів тоді, нехай пекло буде раєм для нас.